Men de går ju över till näringslivet. De står ju med portföljerna. Jag såg Östros stå och stamma om att bankerna ska inte röras och vad heter det, bonuserna ska vara kvar. Jag säger att de som tar i tur med den ekonomiska demokratin inför valet kommer att vinna valet. Om de vill så kan de naturligtvis spärra våra konton och då har vi inga pengar. Vi invånare. Vi kommer bli totalt övervakade och kontrollerade. Men det är klart att om en spelare, i det här fallet Storbanken, inte vill spela med, då får man ju ta och bestämma en måste man ju använda de instrumenten demokrati har, nämligen helt enkelt lagstiftning. Alltså, marknadsekonomi fungerar inte utan att det finns en välfungerande hård stat. Som har rätt sorts lagar och regler och har våldsmonopolet. Nu är Sverige världens, inte staten, men hushållen är världens, eh, OECDs näst mest belånade hushåll. Hur skapas pengar idag? Ja, eh, ja, eh, jag vet inte vad jag ska svara på den frågan så ska det ska bli pedagogiskt bra. Ja, pengarna skapas av bankerna i det ögonblick som skulderna bildas. För det betalningsmedel som cirkulerar som det allmänna betalningsmedlet idag. Det är alltså bankernas räntebelastade skulder. Hur kommer det sig att ekonomiska kriser uppstår? Varför måste vi egentligen ha tillväxt? Och varför oroas vissa människor över att kontanterna är på väg att fasas ut? Vem driver på utvecklingen mot det kontantlösa samhället? Och vem skulle tjäna på om kontanterna rent av försvann? Vi har pratat med människor som oroas över vad ett kontantfritt samhälle kan innebära. Men har de få för sin oro? Detta är magazine's granskning om kriget mot kontanterna. förstår ibland det är- att av de saker som jag att och till dem. att de bara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 Idag så har vi den 20 juni och idag har vi bjudit in en gäst som heter Jesper Johansson och det är Patrik och jag som intervjuar honom idag. Så vi säger välkommen Jesper. Tack så mycket, tack så mycket. Ja, ja. välkommen. Tjena. Tjena. Mm. Vi har träffat dig och du har gjort väldigt intressanta program på Youtube via en kanal som heter Samhällsmagasinet. Så kan du berätta lite om, om din roll och vad är Samhällsmagasinet för något? Ja, eh, Samhällsmagasinet är ju vår eh, internetsatsning på en eh, Youtube-kanal. Där vi har <coughs> under de senaste 3-4 åren försökt att eh, producera olika intervjuer och dokumentärer som berör olika politiska situationer i, i landet, Sverige då. Och eh, det här är något som vi har gjort på, eh, på vår fritid. Och eh, ja det började egentligen med en, en produktion som vi gjorde 2015 eh, påbörjade vid den som handlade om eh, Södertörns brandförsvarsförbund och min roll i det här har ju varit att vara den personen som står framför kameran och den som intervjuar personerna då och jag har även haft lite andra roller i det här där jag har planerat ett projekt bland annat den här senaste skapelsen då som vi gjorde kriget mot kontanterna sköta kontakten med intervjuobjekten skriva frågorna och lägga upp en planering för det. Så ja, det är väl en grundläggande beskrivning av min roll i samhällsmagasinet kan man väl säga. Mm. Mm. Um. Yes, jag kan hoppa in. Jag tittade jag har tittat på båda de här eh, dokumentärerna och eh, jag blev. Jag hade inte jag hade ingen aning om det här eh, programmet. Och eh, superbra grejer alltså. Och min sån här eh, tanke när jag tittade på det här. Jag, jag kände lite så här att det här är vad kalla fakta eller uppdraggranskning hade kunnat vara om man inte hade haft en väldigt. Eh, Tydlig agenda i systemmedia. att det är ju vissa det är, ju vissa frågor, det är ju bara vissa saker man kan belysa det. På det här sättet som ni gjorde. Men riktigt bra eh, dokumentär, alltså välproducerade. Det, ja, det tack så mycket. är tack så mycket. exponerande ja. ja. Men det är ju har ju varit lite av vårt. Eh... Vår förebild kan man väl säga Och kalla faktiskt ah, så, så. Ja. Ja. Uh -huh. uh, Vi tycker om att syssla med Avslöjande journalistik uh, Om saker och ting som, som svenska folket Borde få veta om uh, mm. men, men som inte folket får veta om Av olika anledningar då som du nämnde Och uh, vi, uh, vi har ju varit inne på det här att uh, Dels göra av, avslöjande Journalistik men även Göra skilda olika levnadsöden och, och sådär. Så det är väldigt roligt att, eh, att ni tycker om det. Och det är så, så som vi vill ha det. Vi vill kunna vara fria ifrån eh, diversa censur och liknande som, som drabbar de andra stora medierna tyvärr. Och det ser vi ju hur Janne Josefsson till exempel har varit tvungen att... Eh, eller han sägs, det sägs att han lämnade uppdraggranskning för att han ville vara mer fri och... Eh, det är väldigt viktigt för oss att kunna arbeta fritt med journalistik. För vi tycker att det är... journalistiken ska vara fri. Svenska folket mm. ska kunna få reda på vad som försiggår på myndigheter eller olika instanser i samhället. Utan att det kommer genom olika ideologiska filter. Mm. Mm. Jaha, så... Ja, det var en liten sidogrej där, men har, alltså har Janne Josefsson, har han lämnat SVT då? Eller har han bara lämnat eller Jag tror inte att han har lämnat SVT, men, men han lämnade ju uppdraggranskning eh, för ett tag, sedan jag, om jag minns rätt. Eh, ja, ja, ja. Och ja, började, började jobba med ett nytt team. Eh, så Aha. team skildes åt och... Eh, om han nu fortsätter under samma namn eh, upp granskning eller om han har fortsatt under annat namn, det ska jag låta vara osagt Men, men teamen skildes i alla fall åt För om det är Knappt år sedan eller Så mm. mm. Ja, så länge han är kvar på SVT Så tror jag hans grundproblem Kvarstår om man säger så ja. <laughs> det, det finns ju en risk Att ägarna har Vissa direktiv på medierna Så är det ju mm. Ja, det gör det vad gäller ägardirektiven här hos oss, då, så kan jag ju säga då att vi är ju, så att säga, bidragsfinansierade. Så att eh, alla de här produktionerna som vi har gjort, de har kommit ifrån donationer från människor. Och mm. eh, det betyder att vi har ju på det sättet varit väldigt fria att kunna producera saker och ting såsom, så som vi vill ha det. Och eh, eftersom det här är någonting som jag. Som jag sa från början då att vi bara sysslar med på vår fritid så är det någonting som är väldigt viktigt för oss att vi kan göra någonting som vi är nöjda och stolta över. Mm. Och, och jag personligen, jag kan ju bara tala för mig själv, jag hade aldrig kunnat vara nöjd med en produktion om jag kände att jag inte kunde stå för det som kom fram i produktionen så att säga. Så att, vi är väldigt glada och tacksamma över att människor har valt att donera pengar till oss att vi kan göra de här sakerna, det, det vill jag ha sagt. Mm. Mm. Nej jag donerade direkt efter att ha sett de två dokumentärerna för ja, det var det. riktigt bra och, och, och sånt vill man ju se mer av och det är, det, och det är ju så liksom att, att om vi inte, inte stöder den här typen av frisk journalistik så kommer det inte att finnas och man hade ju kunnat önska att man kunde göra avdrag på sin tv-licens för de här donationerna för det hade jag väldigt gärna gjort också för jag anser ju inte att, att SVT eller så kallad public service media på något som helst sätt sköter sitt uppdrag de är, det är fullständigt kontrollerat och jag menar mm. det, är ju, ja, det vet ju du som har lyssnat lite på podden vilken syn vi har på vissa stora historiska händelser och all, allt detta Hålls sig under armarna av ett globalt kontrollerat media. Så Precis. är det ju bara. Men det kanske är så att de faktiskt sköter sitt jobb. Att det är just det som är deras jobb. Att hålla oss i, i mörkret. Ja, så kan man. Ja, visst. Men det är ju inte det de. Jag menar det, det är ju ett, ett jättelikt bedrägeri man hänger sig åt. Men mm. sen är det ju också så, det vill jag ju vara tydlig med att jag är av den bilden att jag tror ju inte att de flesta människor som jobbar i media är medvetna om det här. Jag tror ju de är lurade precis som det stora flertalet. Ja. Mm. Precis. Så de är ju man betecknar som nyttiga idioter. Då. De, de tror på det här precis som alla andra. Och det vore ju väldigt konstigt mm. om... Det var på det här sättet så som vi eh, pratar om i våran podd. Men det som har gjort att vi har kommit fram till det kan man väl säga. Det är ju det att vi har gett vika för det rationella tänkandet det objektiva tänkandet alltså den tron på att det faktiskt finns en objektiv verklighet som vi kan eh, förstå och då är det ju så att om man, om man, om man till exempel eh, tar det här med 9-11 och det filmmaterial som finns kring det så, så ser man ganska snart i det filmmaterialet att det innehåller eh, motsättningar som inte kan existera i verkligheten ett samma flygplan kan inte flyga på två helt olika sätt i samma händelse och så vidare och så vidare. Och då är det ju så. Oavsett hur känslosamt jobbigt det är att acceptera en sån sak, för det är det ju verkligen. Men det är ju det att vi styrs ju väldigt mycket att, att, eh, att känna och att inte tänka rationellt. Va? Ja, och, och för att vända tillbaka till det du sa innan med att eh, medierna inte tala sanning för oss. Det, det, har, mm. det har vi ju sett och visat sig i granskningsnämnden bland annat. Eh, när de har blivit dömda för att ha farat med osanning helt enkelt. Mm. Men, men problemet är ju, och ja, det finns ju andra exempel också på det. Jag menar, att titta på eh, hur det ser ut på tidningsfronten här i Sverige. Alltså vi har en tidning mm. som, heter, som heter Nya tider. Eh, som mm. eh, är den snabbast växande tidningen i landet. Eh, och eh, det finns ju en anledning till att det är på det viset mm. Det är ju för att många människor känner sig inte hemma Med den beskrivning av verkligheten som Våra konventionella medier ger Och eh, då är det fullständigt naturligt Att eh, de söker sig till källor som de kan lita på Och då eh, hoppas ju vi på att eh, Folk ska kunna hitta lite sanning i det som vi säger då. Och det finns ju det finns ju tecken på nu utomlands också bland annat i Danmark att man börjar prata om att eh, man kanske eventuellt skulle göra det brottsligt att eh, som journalist ljuga för folket. För mm. vi har ju sett tidigare i historien vilka enorma konsekvenser det kan få om man som journalist ljuger för folket. Till exempel vad, vad det handlar om krig då alltså. Mm. Vi behöver kanske inte gå in på detaljer Just vad det gäller 11 september men, men vem som helst kan ju förstå att två, två stycken flygplan Kan ju inte få tre torn att falla ihop alltså, Om man nu ska utgå från den, den slutsatsen som NIST-rapporten har kommit fram till Att det var två flygplan som, som Fick de här tornen att falla ihop Då kan det ju inte vara på det viset alltså, det, Tre torn kan ju inte falla av två flygplan Mm. men det har ju orsakat många krig alltså på Mellanöstern och massor av människor har dött mm. och, och samma sak var det ju i, inför Irakkriget då och då har det visat sig att den här kvinnan den här sjuksköterskan som stod och vittnade om hur soldaterna som kom in på sjukhuset slet ut bebisarna ifrån sina kuverser och kastade dem på marken uh, och det, detta gjorde hon på perfekt engelska Alltså det visar visade sig senare att den här kvinnan som gjorde det, den här sjuksköterskan hon hade blivit tränad av ett mediabolag från New York och hon var dotter till en kuwaitisk ambassadör och, och det här mm. användes då som föranledning för de amerikanska styrkorna att kliva in och intervenera i Irak och, mm. och när media på det här viset för fram sådana här hemska och fruktansvärda historier så tror ju folk på det och mm. det, det får som konsekvens att många, många människor dör. Och jag tycker det är helt felaktigt. Och jag skulle vilja, vilja instämma i den kritiken som säger att om man som journalist medvetet propagerar för krig, då tycker jag att det ska vara straffbart. Mm. Mm. Det är inte mer än rätt i mitt tycke. Jag tänkte, om man går tillbaka till de produktioner som har gjort så är det ju två teman där. Det är ju kontanter och så är det räddningstjänsten. Och vad var det som gjorde att ni valde just att, att granska räddningstjänsten? För att det finns ju många olika samhällsfenomen som är bristfälliga i det här landet för tillfället. Ja, jag vill bara flika in att vi hade vi har faktiskt gjort tre olika produktioner ja. och, och den tredje som ni inte har nämnt här nu, den heter eh, eh, I våldets skugga. Mm. Eh, det är en dokumentär som handlar om eh, hur man som anhörig till ett offer som har dödats i samhället kan uppleva en juridisk process. Hur det går igenom en sån juridisk process i samhället. Mm. Mm. Men när det kommer till brandväsendet, varför vi valde det. ja, Det är som så att vi, vi blev kontaktade. Det finns ju människor ute på våra myndigheter. Överallt i samhället och på arbetsplatser som tycker att det här landet är på väg åt fel håll. Och eh, det som hände för oss var ju alltså att de här människorna vände sig till oss och eh, kontaktade oss som eh, mediebolag eller produktionsbolag eller man ska säga och eh, berättade för oss om vad de upplevde i sin vardag. Och eh, det här är ju någonting som vi kände, det här låg helt rätt i tiden. Alltså frågan som sådan är ju tycker jag är helt solklar. Alltså, vad är det som är viktigast? Är det att man ska ha en viss sammansättning av människor på en arbetsplats? Eller är det viktigast att man som eh, till exempel brandkår då, kan uppfylla sitt rent fysiska syfte och släcka, släcka eld och, och rädda människor som är i nöd? Så eh, problemformuleringen passade oss som handen i handsken och det låg helt rätt i tiden. Det var ingen som hade... Belyste det här på, på sånt sätt som vi gjorde då. och um, Vi uh, gick med på att, att ta emot det här uppdraget och försöka skilda det här så, så gott som vi kunde. så Det var på den vägen det var. Det var alltså personer inifrån uh, brandväsendet som uh, visselblåste till oss. Och det är vi väldigt glada för. ja jag, jag skrattade gott när jag såg dig uh, intervjua den här brandchefen. Jag frågade, hur fick ni honom att ställa upp på den här intervjun? För det verkar ju som att han, han började skruva på sig mer och mer varefter frågorna blev, blev ja, lite mer obekväma för honom. Och till slut så reste han sig upp och avbröt intervjun helt honika Jag Ja visst, ja, han reste sig upp och beordrade oss att vi skulle stänga av våra kameror och eh, gick fram emot oss. Och, ja, det var nästan, nästan lite hotfull stämning. Men eh, det, det förstår man ju att han reagerar på det viset när han hade liksom inte väntat sig att det skulle gå på det här viset. Att jag skulle komma med de här kritiska frågorna då utan vi hade ju faktiskt, och vi är ju inte ljugit på något sätt utan vi hade tagit kontakt via våra vi hade dragit lite trådar. Och via de trådarna vi hade dragit i så hade vi lyckats att få eh, en intervju med Lars-Göran Udholm då som är brandchefen för... Södertörn än idag och eh, jag tror ju inte att vi hade fått den intervjun om han hade förstått vår vinkling på det från första början Så, eh, men, men det, var, det här var ingenting som vi gör utan det var helt tack vare att vi hade en bra kontakt som såg till att vi fick den här intervjun med Lars-Göran Udholm och eh, jag kan ju säga det att eh, tanken var ju att vi inte bara skulle intervjua honom utan tanken var att vi skulle intervjua även andra som arbetade på den här Brand, brandkåren, eller brandstationen. Men äm, när vi var färdiga med den här intervjun med Lars Göran så, äm, så kom det andra intervjuobjektet in i lokalen och äh, jaha, är det min tur nu då? Äh, och, och Lars Göran Nudholm säger att nej, det blir ingen äh, intervju. Och hon bara, nej, det. Det blir det inte det? Nej, det blir inte. Du kan gå in på ditt rum. Jaha, <här> ja. <här> <här> Vilken grej. Ja, mm. nej, han kändes ju verkligen inte så, så medietränad alltså så som han äh, agerade. Nej men och, äh, nej. jag, jag, jag, jag har ju tittat lite på honom innan och studerat hur han fungerade i, i mediala sammanhang och han förekommer ju på vissa ställen alltså han har ju ändå varit ansvarig om jag inte minns fel för ähm, offren som omkom under, eller räddningsarbetet som pågick i den här stora branden som skedde utanför Örebro ja. för några år sedan när det brann i både skog och mark det var väldigt torrt och han har varit på tv ett antal gånger och så, där, så att helt mediaotränade är han nog inte men jag tror att vi lyckades nog att få honom ganska mycket ur balans genom att konfrontera ja. honom med det här misslyckandet då på brandsessionen. Ja, ni var ju väldigt väl förberedda och du hade ju verkligen eh, jobbiga saker att ta upp med det här med att det var olika eh, dokument som hade försvunnit eh, ur deras eh, samlingar. Jag hoppas jag inte spoilar för mycket här, men jag menar vi ska ju prata om den här dokumentären och jag hoppas verkligen att alla, alla tittar på den sen också som tycker att det låter intressant och även skänker en slant. Men som sagt, min reflektion när jag tittade på det här, det var ju det att och jag tror att det kan väl han känna också, alltså att, för jag menar, först vill jag säga det att jag tycker det är bra att se till att människor som har svårt att få ett jobb, som inte har ett jobb, att de får ett jobb. Men jag tycker också det är viktigt att de får ett jobb som de vill ha och som de är kvalificerade för. Ja, och framförallt när det handlar om ett så pass farligt jobb som det ändå innebär att vara brandman. Att, att, att kasta sig in i eld och, och hantera tunga verktyg och farliga situationer. Alltså, det Där handlar det om liv eller död. Exakt. Ja, exakt. Ett så pass farligt och dessutom så, så pass viktigt jobb för oss medborgare. Oerhört. Det, det, jag menar, ja. Det, det, är ju, det är ju ett högkvalificerat och väldigt svårt yrke. Jag menar det är som en, en kirurg eller en flygkapten. Och jag menar, vad skulle vi tycka då om man drar ett sånt exempel? Vad skulle vi tycka om ett flygbolag som SAS hade vissa eh, mål att, att uppnå en, en bra, eh, vad är, vad är det man säger? En bra mångfald och en bra eh, integration i, inom sitt företag. Och det är väl jättebra att de vill göra det. Men vad skulle vi tycka om de anställde andra piloter som var nagelskulptörer och poeter? Och sen när, när flygplanen var i luften då, så hade de väl en som kunde flyga. Men, men de hade då en som inte var så duktig på att flyga men han hade andra kvaliteter tyckte man då. Jag menar ja, vad händer då om om uh, första piloten får något problem och och uh, eller ja, men det är ju alltså det är inte klokt. Så här kan man ju inte göra och det var väl kanske det han förstod också när när ni satt och och, och, och tryckte på de här sakerna. Det, det var min känsla i alla fall. För det här är, det är ju helt det är ju galet Ja, jag, jag är inte helt säker på att han förstår det faktiskt eftersom eh, den här filmen har ju blivit aktuell nu igen då eftersom eh, det har precis kommit ett uttalande från justitieombudsmannen eh, där de då riktar stor kritik emot eh, förbundets och lars Görans Lundholms agerande. Eh, och SVT gjorde ju ett inslag för någon vecka sedan bara tror jag härifrån eh, en brandstation där de intervjuade två av de här brandmännen som var med i vår film eh, Pontus och ja. Emil och eh, det här kommenterar då Lars-Jörn Udholm med att eh, han tycker att eh, han säger han tycker inte att det är roligt att organisationen eller han själv drabbas av kritik och att de därför borde ha hanterat det, det hela på ett annat sätt och, och det för mig när jag, när jag hör det eller när jag läser det så, så anser ju inte jag att han är ledsen för att han har skapat en dålig situation för medborgarna även deras, deras risk och eh, riskerat arbetarnas eh, brandmännens liv utan det tråkiga är som han ger uttryck för det att, att eh, han själv eller organisationen har drabbats av kritik alltså förstår ni skillnaden? Det, mm. Mm. Och det blir liksom en, eh, en fråga om honom som person och en fråga om hans, eh, hans ego helt enkelt och eh, jag är inte säker på att han, han har förstått allvaret i vad det är som deras rekrytering har orsakat. För då ja. tror jag att han hade valt att uttrycka det på ett annat sätt. Ja. Mm. ja det, det är fascinerande. Och jag, jag tänker på det att det är ju då att alltså såna här. Det hjärtansvärda motiv då. För det är det ju som sagt i grunden. Så är det väl en bra tanke då att med, med integration och eller mångfald och så vad. Jag menar, jag tycker verkligen det. Men alltså, som sagt, hjärnkirurger och piloter och, och, och brandmän naturligtvis då, eller, eller brandpersonal. För att jag det kan ju naturligtvis vara eh, kvinnor eller, eller men, men alltså. Då får, man ju, då får man ju verkligen lägga manken till och träna och verkligen kunna klara de här fysiska proven som en brandman har. Och det är klart att det finns kvinnor som kan göra det. Men om man inte uppfyller de mål och rekommendationer för, för att jag med, det är ju ett fysiskt jobb det är, det är både ett, ett extremt fysiskt och psykiskt krävande jobb. Absolut. Så att, ja, nej. Herre, ja. Mm. Jag tänker på det att jag för inte så länge sedan så, eller häromdagen så läste jag en artikel om ett helt annat ämne från Jordbruksakt jordbruksaktuellt faktiskt, mm. som jag tyckte var bra och den, den heter Vad är det hållbara i att inte kunna föda sitt eget folk? Och det handlar om hur vårt jord, jordbruk plockas ner och, och inte fungerar och att man, man pratar väldigt mycket om att alla ska vara veganer och vegetarianer för att det är så jättebra och då han skriver lite om det här eh, Stefan Ljungdal heter han som har skrivit den här artikeln då. Och ett, en, ett en term som man använder sig av som jag tycker passar väldigt bra in här också det är att de inbillar att goda man har liksom man tycker att man gör något bra va men det blir ju egentligen inte så himla bra för man har ja man har liksom, det är mycket som man inte har förstått här man har liksom inte tänkt så långt i sina eh, behjärtansvärda eh, föresatser mm. mm. alltså, vad gäller just eh, behjärtansvärda insatser och så eh, ur rekryteringssynpunkt så ser ju de det som att det är väldigt viktigt att få in vad de då kallar en bred kompetens eh, mm. så att eh, och det kan, man ju, det kan man ju se fördelar med om man, om man vill Jag menar det kan ju finnas folk som har språkliga talanger som kan till exempel åka ut och informera folk om hur de ska mm. göra för att en brand inte ska uppstå till exempel. Det är ju, mm. då, då är det väldigt bra om man har språkliga kompetenser och det är kanske är mindre viktigt om man, kan, om man kan rädda två personer på en kvart eller en person på en kvart. Alltså, så att vad det handlar om tycker jag då, är ju att man, man måste väga, har man rätt kompetens på rätt plats? Och, och vad som har hänt här då, alltså vad som hände, vad som var hela upptakten till att vi valde att göra det här, uh, den här dokumentären, var att två av de här brandmännen då, Emil, Emil och Pontus, de, de visselblåste, de, de utnyttjade sin meddelande och yttrandefrihet för att påtala de här problemen som var. Um, mm. I sin organisation. Och, och, alltså för, att, för att koka ner till vad det handlar om. Det är alltså personer som har riktigt lång erfarenhet av att arbeta som brandmän. Som medvetet inte får de här jobben. Alltså, mm. vi kan, Jag kan ju nämna. Vi har ju sett ett CV på en person som hade över tio års erfarenhet av att vara brandman. och eh, Som ratade att stå till förmån för bland annat en nagelskulpturis. Alltså, mm. Och... Då, då, det blir, det blir, då har man ju missförstått hela det här med, med kompetensen och rätt kompetens på rätt plats. Så. Jag tror, jag tror att det på något sätt är. Något någon form av missförstånd ifrån ledningen. Då. Man har liksom tappat fotfästet på något sätt och, och sett att det här. Eh, lik, likhets jämställdhetsperspektivet är viktigt, det är så pass viktigt att man lite grann glömmer bort det här gamla eh, praktiska handlaget som man ska kunna sköta mm. Ja precis och sen kan man väl säga så att de som inte klarar av jobbet att vara brandsoldat de ska ju inte vara det Ja, men de ska ju inte åka ut på insatser i så fall, sen kan det ju vara bra att, att, att ha personer som åker runt och informerar, som, som känner till och, och, och har lätt för att kommunicera med de människorna i de områdena då, att man ser sådana kvaliteter, va? Men, men de kan ju inte vara i rollen eh, brandsoldat då, eller brandpersonal och åka med på insatser där, där det behövs eh, brandmanskompetens men, men man anställde dem alltså i rollen att vara eh, både de här kvaliteterna som man såg, för, och så, men sen att de skulle kunna sköta jobbet som brandsoldat då? Det gjorde man. Och, ja. och det, det fick ju som konsekvens då bland annat att några av de här brandmännen som har visst till oss har berättat att de, den personen som har varit ledare på stället... Har blivit i stort sett ledare då eh, trots att han inte har särskilt mycket erfarenhet av brandmanageriket. Eh, utan har kommit in på grund av de här andra kompetenserna då som, eh, som eh, organisationen ser som, som stora och viktiga då för organisationen. Vilket har lett till att när de väl har varit ute och skulle, ha, skulle släcka bränder så har de här som skulle vara ledare inte klarat av det. Så att alltså det utgör ju en fara för... Inte bara de som det brinner hos, utan även de själva. Alltså även de som mm. arbetar som brandmän, mm. de här vikarierna som anställs. Alltså, mm. det här är ju farliga prioriteringar som görs. Mm. Och sen ska man faktiskt komma ihåg, framförallt då, så är det faktiskt olagligt i Sverige att diskriminera någon på grund av religion, etnicitet eller etnisk tillhörighet. Mm. Och det är faktiskt det som har hänt här i det här fallet. Pontus och Emil mm. har blivit diskriminerade av sin arbetsgivare. Mm. Uh, och um, det är inte okej okay. Det är faktiskt olagligt i Sverige att göra på det här viset Och det är ju inte första gången Som det här hände då vad gäller brandmän Utan det fanns ju en annan uh, kille Som, som um, också anmälde Sin gamla arbetsgivare för För uh, diskriminering Och uh, arbetsgivaren Valde ju att gå med på um, Förlikning då så att han fick 150 000 kronor i skadestånd mm. Så att um, Det här har varit ett problem under några år i alla fall inom brandkåren så jag hoppas ju verkligen att den här filmen som vi har presenterat för tre år sedan att den, att den kommer vara med och stoppa det här alltså så, att, så att vi kan få in brandmän som vill jobba som brandmän och som klarar av att jobba som brandmän och som inte riskerar sina kollegors eller sina egna liv mm. det, det är min förhoppning alltså mm. ja Ska vi gå vidare till den andra filmen som skulle vara det största fokuset ikväll tänkte vi då för att det berör ju de andra ämnena som vi pratar om i podden en hel del och det är ju kontanterna, alltså styrmedlet för hur, hur man äger medier och därmed kan basonera ut vad man vill till den stora massan. Så kan du berätta lite om filmen, hur ni har spelat in den och vilka intervjuobjekt och varför ni har valt dem och så vidare. Ja, i filmen som heter då Från guld till skuld, kriget mot kontanterna, så medverkar bland annat Björn Eriksson, före detta rikspolischef och landsövning i Östergötland. Johan Thorén, vd på Strandkapitalförvaltning i Stockholm. Och nu ska vi se, vem är det mer som medverkar? Karl-Olof Hansberg. Karl-Olof Arnsberg, tack. Professor Emeritus och eh, några fler namn. Eh, Bo Fransén, till exempel, universitetslektor på Stockholms universitet. Tino Sanadai. Eh, vad sa du? Tino Sanadai. Tino Sanadai medverkar också, jag är nationalekonom. Eh, och eh, ja, jag kan inte dra alla Nej, ihop. Jag vill från, inte dra alla, alla namn och så. <laughs> Nej. Men menar du har eller ni har förstått eller förstås undersökt bankfrågan en del innan du var kanske där så därför nu har gjort den här filmen då antar jag. Eller? Ja, alltså det var ju mitt det här med det här med ekonomi och framförallt då pengaskapandet har ju varit ett av mina kärnfrågor ända sedan jag började intressera mig för vad som händer i världen för snart tio år sedan. Um, mm. och uh, så som jag ser det så är ju kontrollen över pengarna det är, alltså pengasystemet är det system som man använder som redskap för att kontrollera den här världen mm. eftersom pengar kan köpa dig mat på bordet och pengar kan köpa dig frihet uh, och mycket annat så uh, är makten över pengarna och makten framförallt då över de som har makten att skapa pengar det är en enorm makt i det här samhället och faktiskt enligt mig då en större makt än de människorna som sitter som politiker i de olika länderna för att förvalta mm. den så kallade demokratiska makten. Så, mm. så ja, det har varit en, en, en fråga som har legat mig varmt om hjärtat ett styck tid, det är det. Mm. I början med mitt uppvaknande så trodde jag liksom att politikerna, de, har bara, de vill väl egentligen men att att bara, om man bara upplyser dem så kommer de ändra uppfattning. Men ju mer man tittar på olika saker så, så kommer man fram till att så, så är det faktiskt inte. Utan politikerna är köpta av större krafter och de är liksom betalda för att gå till arbetet och, och ljuga. Som så många andra yrkeskategorier, till exempel astronauter som vi har pratat om tidigare poddar då. Uh, so. jag, jag tror ju att um, det finns olika nivåer av det här Precis som det finns uh, olika divisioner i fotboll till exempel alltså, Vi har ju kommunalpolitiker till exempel som um, i mångt och mycket Då tror jag verkar för att bättra på sin egen lokalmiljö i, i kommunal kommunalmiljö uh, uh, mm. Men jag tror att ju högre upp man kommer i den här hierarkin av politiker desto närmare kommer man nå till det här som du berättar om här Martin alltså att mm. det, att, att de, de har liksom på något sätt ett uppdrag att fylla det är precis som att man skulle kunna säga att de är målvakter för ett system mm. där systemet som sådan fortsätter att fungera oavsett vem det är som styr, om det är en höger eller vänsterregering och de här människorna som är satta som målvakter då, politikerna, de byts ut um, om de inte sköter sina uppdrag ordentligt. Eller om det uppstår för stort missnöje uh, hos folket med de här ja, politikerna. Ja, eller så är det så att uh, det är en charad att att liksom det är ändå samma makt som sitter uh, både om det är en höger- eller en vänsterregering. Det är bara det att uh, man blidkar folket uh. Och får de att tro att, att det är riktiga politiker som jobbar för deras sak som, som står där. Ja, så kan, så kan det ju vara. Men, men som sagt, då, på lägre nivå så tror jag faktiskt att där har man nog en ganska stor grad av tillit till sina politiker. Och politikerna kan avsättas och tillsättas om folket är missnöjda i högre utsträckning än om vi går upp på nationell nivå till exempel. Mm. Mm. Det, så allting är ju relativt kan man säga Nej, Jag, jag håller helt med dig eh, Jesper i, I den analysen Jag tror också det är så det funkar Men på, på nationell nivå är det ju så det, Och det är ju egentligen ganska enkelt om man, eh, om man väljer att se på det som jag gör Och det är ju det att vi har en, en eh, helt igenom eh, Kontrollerad press och media va? Och då är det ju så att man... Eh, man ser vilka politiker som är, alltså de som äger media och som, ja, som står bakom kapital och sådana saker. De ser ju då vilka politiker det är som, som de tror, eller som man kan göra avtal med som är bäst på att genomföra deras dåliga agenda. Och sen ser man till att de lyfts upp i pressen. Och så vinner de ju valet tack vare det va? För att media har ju vi låtit bli våra ögon och öron va? Mm. Så att det är ju så, så vi bildar vår uppfattning va. Det är ju så vi väl funderar på vad vi ska rösta kring. Då läser vi tidningarna mm. och tittar på tv va. Och, så, och så, så bildar vi en viss uppfattning. Och det är ju ganska lätt att styra den uppfattningen då. Mm. Och sen så ofta så spelar det ingen roll. För man har ju täckt båda sidorna. Men man vet att oavsett vilka som vinner så kommer de politikerna att hjälpa till med ens agenda. Och är det då så att de inte sköter sig och gör det man tycker att de ska göra tillräckligt bra ja då kan ju också media avsätta de här politikerna med hjälp av en lämplig skandal som man blåser upp va ja, Guholt var väl en sån kanske. vad sa du? Guholt blev utsatt för någon sån petitess han har gjort någon petitess grej så, alltså, de som sitter nu Löfven har gjort mycket större tavlor än så men han, han får ju sitta kvar mm så, det finns ju massor med sådana här skandaler i media. Man vet, man vet, jag vet ju inte alls vad jag ska tråden om längre. Det, är, ja. det, är, ja, det, kan, det kan ju låta lite konspiratoriskt nu här när man sitter och pratar om dolda agenda och så här. Men, ja, men då men man, har du kommit till rätt ställe. Ja! ja det är ju du som sa det, Patrik. Men jag blir bara ja. tvungen att förtydliga här då att... Om man tycker att det här låter som en konspiration så kan man ju bara titta på hur, hur, um, hur det går till alltså när, när, när politikerna ska göra sina prioriteringar. Alltså de går ju den här paraden en gång om året eller vad, eh, vad det nu är när de ska gå med sin budget. Alla de här papperna som de har in... in uh, ja, ja, just det. In i ja, den nådiga luntan. Ja. ja, just det. Ja, den mm. nådiga luntan. Ja. Och... och, och Saken är den att politikerna har alltså en begränsad mängd pengar som de ska portionera ut i samhället för att skapa det samhälle som är i enlighet med deras ideologi. Och den pengamängden är begränsad. Och då kan man då sätta det här i kontrast med bankerna och deras möjlighet att skapa pengar. Alltså för att många människor vet ju inte det, men det är faktiskt... I, i, i bankerna, i de privatägda aktiebolagen som är banker där den allra största mängden av våra pengar våra svenska kronor skapas eh, eller våra svenska kronor ska jag faktiskt inte säga utan jag ska säga våra krediter alltså krediterna är ju det finns två två olika slags pengar i samhället det finns kontanter och det finns krediter och kontanterna det ser vi ju nu eh, och det är därför vi har gjort den här filmen att kontanterna är på väg ut ur samhället eh, i stor utsträckning de, de används bara de utgör bara ungefär 3% av den cirkulerande penningmängden 2-3% ungefär resten är då de här krediterna och de krediterna skapas alltså i de ägda bankerna av eh, ja av de som och, och kontrolleras av bankerna så att säga Så att om staten hade haft den här möjligheten att skapa pengar då hade statens möjligheter varit mycket större när det handlar om att fördela pengar ut i samhället till eh, sin budget och till samhällsbygget i det hela taget. Men det fungerar inte på det sättet utan politikerna fördelar en begränsad mängd pengar. Och då betyder ju det att om det inte är politikerna som, som styr hur stora pengar det ska vara då är det inte där makten ligger. Och på det viset kan man ju säga att det, det, det, liksom, det är per definition tal om en sammansärning. Och det här är ingenting som man får lära sig i skolan direkt. Utan det här är någonting man får ta reda på själv när man har kommit ut ur skolan och börjat ifrågasätta det man har lärt sig till exempel. Så att, um, ja, det, mm. det är nog faktiskt tal om en konspiration då. Och det kan man även se med de här politikerna då. Alltså, nu nämnde du innan här Martin, du nämnde Martin, eller vad heter det, Håkan Juholt mm. Och eh, Djurholt, han satt ju några månader bara om inte jag missminner mig. Och sen så fick han gå på grund av eh, något avdrags... Eh, mm. eh, något litet fel i avdraget där. Det var någon lägenhet han hade dragit av för som, som alla andra politiker också gjorde. Men ja. han, tving, han tvingades helt enkelt bort från den positionen. Eh, medan vår nuvarande statsminister då, Stefan Löfven, han... Han sitter kvar och han har åkt till Bilderbergmötet 2013 i Luton. Så att man, man kan ju fråga sig. Vad gör de här politikerna på Bilderbergmötet till exempel? Var, var, varför är de där? Varför får inte folket reda på vad det är som för sig går där? Och det, allt det här sammantaget gör ju att man man, man, man kan börja undra om det inte om en konspiration emot folket. Jo, det som är lite vår grej liksom att eh, den är så stor den här konspirationen så att man, eh, den är ofåtbar och många kan inte greppa den och, och många kanske hittar en del eh, jag kom in via invandringspolitiken så jag tyckte det var dålig och Patrik kom in via medicinen och andra kom in via andra områden via, ja, något område och sen öppnas portarna och liksom man kanske börjar leta efter andra områden som, som inte har varit som man först trodde heller, heller då så, uh... mm. Jo men så är det ju alltså, um, om man nu um, om man nu har makten att skapa pengar ur ingenting och låta folket betala för detta i form av räntor och, och sämre levnadsstandard för varje år och, och et cetera, et cetera, då har man ju en makt som är enormt stor och då kan man ju styra världen på många olika sätt Så att, um, mm. det finns många olika infallsvinklar det finns många olika platser i samhället där man kan hitta olika fel som får honom och undrar vad det är egentligen som pågår. Mm. Precis. Men det här... Jag känner ju en del som har gått till civil... Läst fem år och civilekonomer och så. Men ställer man en sån enkel fråga som hur skapas pengar och vad är pengar? Så står de som frågetecken och förnyser. Ja, men det vet väl alla vad det är för någonting. Men liksom, jag tror ju... Det är ju precis som ingenjörsyrket och Att man får lära sig precis det man behöver göra. Och tänka innanför boxen. Och, och som ekonom då så får man ju lära sig att skiffla siffror. ett och nollor från olika konton. Och debit och kredit. Och, och moms och lägga på olika skatter. Och sånt där. Uh, ja. Så att man, man får ju aldrig lära sig liksom själva grunden i det hela. Som så mycket andra saker. Att det, det vill ju de hålla för sig själva. Helst. Så. Ja alltså ekonomerna som läser på... Um studier och, och liknande de får inte lära sig hur pengar skapas Nej. Och, och, och jag menar alltså det här står ju det här står ju faktiskt på Riksbankens hemsida det här är ju ingenting som är något påhitt överhuvudtaget utan det här är ju vedertaget fakta som alla är eniga i till exempel då som, som det framkommer i vår film så säger ju då Michael Kumhoff som är gammal ekonom för IMF, han säger att vi har tidigare pratat om hur bankerna eh, sätter samman låntagare med, med bes, äh, besparingar. Alltså folk som sparar. Um, men det är faktiskt helt fel. I själva verket fungerar det precis tvärtom. Och när då de som studerar ekonomi inte får lära sig detta. Då kanske man börjar fundera, ska jag börja fråga sig. Vad är det egentligen? Är det meningen att vi inte ska veta om det här? Mm. Är det meningen att vi ska ha gått ett helt... Uh, Ja, 15 år i grundskola och inte får reda på hur pengar skapas när vi hanterar pengar varje dag. Mm. Mm. Nej precis och det här är ju, det, här är ju precis, det är ju egentligen ingen hemlighet som du säger Jesper och eh, det här var ju en nyhet för mig också för några år sedan eh, just för jag tittade lite på det också men jag kan säga att Fortfarande är det väl nästan lite som, som uh, det var med vacciner innan, innan jag researchade inför förra programmet. när, när uh, Vad heter hon? Linda Karlström. Linda, ha Linda Karlström, ja, tack. Mm men det är lite jobbigt alltså det är jobbigt det är jobbiga grejer och det är svårt att liksom verkligen fatta hur det är men jag menar det här med den typen av valuta vi har om man bara tar en sån sak så är det ju då vad man kallar för en fiat valuta och det innebär att den inte backar av någonting. Förr i tiden så var ju en valuta backad av guld då. I alla fall delvis. Men det har man ju helt gått ifrån då. Och sen är det ju också det att, att den här fiat-valutan då, de här papperslapparna de, och nu är det ju inte papperslappar längre heller då utan det är, det är bara krediter eller ettor och nollor i datorsystem. Men de här den här valutan då den lånas ut av internationella banker till stater till en ränta. Och då blir det ju så att jag menar, om, om en bank. Om jag startar en bank och, och, och säger att, till några människor att ni, ni får bara använda mina pengar när ni äh, byter varor och tjänster. Och sen så lånar jag ut pengar till de här människorna till ränta. Då innebär ju det också att systemet kan ju aldrig bli skuldfritt. För att som jag tar ränta för de här pengarna jag trycker. Så kommer det ju alltid att finnas färre pengar i systemet än systemet är skyldig mig. Så det blir ju en automatisk skuldmaskin också. Mm. Och det där, det där tyckte du, det, var, det var verkligen en, en, en ögonöppnare när jag förstod det där. Och sen också det att hur, hur man hela tiden för den här märkliga situationen framåt för att jag menar från början så hade vi ju guld då som, som eh, vår monetära metall och, och visst man kunde använda sig av, av, av pengar men de skulle vara backade av guld sen gick man ju från den här eh, guldmyntfoten det var väl någon gång på eh, 50-talet tror jag det var Nixon va? Som, för att först så internationaliserar man hela penningssystemet och sen så ska man bort guldet från dollarn. Mm. Men nu har man kommit till nästa fas. Precis det här du säger, Jesper, kriget mot kontanterna. För nu ska man ju ta bort kontanter helt och hållet då. Och då innebär ju det att då, då har vi bara krediter. Då blir ju hela, penning, hela penningssystemet är ju bara ett kreditsystem idag. Och, och som du säger: att, att bankerna: de, de skapar ju de här krediterna själva, då. Med mm. en, en knapp. Så att det är ju oerhört märkligt mm. system. Och det är ju en trolig, ja. otrolig kontrollapparat de inför också för ja, papperslappar eller kontanter. Det är ju. Ja, pappret säger ju inte värt någonting men det är ändå att man kan göra anonyma betalningar men sen så när allting blir, äh, blir digitalt så kommer ju, kommer ju bankerna kunna spåra exakt minsta lilla transaktion som du gör så... mm. ja. ja, alltså för att äh, apropå kontrollapparat så äh, kan man bara säga det då att äh, Patrik du nämnde ju här tidigare att om du, om du nu fick lov att starta en bank äh, då kan man ju säga så här att villkoren för att du ska få lov att starta en bank det är för det första att du ska ha 50 miljoner kronor då uh, för att få bevilja den här och som uh, man behöver för att få privilegiet att skapa pengar och luft uh, mm. så att det är ju inte vem som helst som kan göra det här från första början utan det är ju, det är ju människor som redan är väldigt rika som får möjlighet att starta en en bank uh, som de kan tjäna pengar på då och um, man ska komma ihåg det också att alltså kontanterna... Det, det handlar väldigt mycket om ägarskap just när det kommer till pengar. Eftersom som jag sa tidigare här, då, så 97% eller 98% i Sverige av den cirkulerande betalnings, det cirkulerande betalningsmedlet består av krediter. Och krediterna som jag sa då skapas alltså i de privatägda bankerna. E och de ägs alltså inte av staten. Det är alltså inget statligt betalningsmedel. Det statliga, lagliga betalningsmedlet är i Sverige, det är våra kronor och ören som ges ut av Riksbanken. Och då blir det väldigt intressant nu då. Det blir på sätt och vis kan man säga fullständigt naturligt att bankerna då som om de ska mm, ge kontanter till sina kunder de måste ju låna kontanterna Från Riksbanken eftersom de inte äger Kontanterna utan det gör Riksbanken Då måste bankerna betala En avgift till Riksbanken För att kunna få de här kontanterna Som kunderna vill ha Så på det viset Är det fullständigt naturligt ur ett Ekonomiskt perspektiv att bankerna vill Fasa ut de här kontanterna mm. Och sen har vi också Den här andra aspekten av det som Du sa då Martin med mm. Övervakningen att, och det är ju den som jag kan tycka den gör det ju ännu läskigare för att alltså som Johan Torén säger i vår film då alltså, ja, hur, hur, hur kan vi lita på att staten alltid är god kan vi göra det kan vi veta det att stat och, och makthavare och banker alltid är goda emot folket därför att vet vi inte att det alltid kommer vara en god makthavare som sitter där uppe. Ja, då riskerar vi väldigt mycket om vi ger bort den här makten att, att hela tiden kunna se vad vi köper och vad vi rör oss och vad vi läser och så här till maktare. Vi riskerar väldigt mycket om vi gör på det här viset. Mm. Jag skulle säga att vi redan har en ond makthavare. Men... <laughs> ja, det är ju en definitionsfråga alltså. Men ja. man kan säga så här att jag tror nog att det finns anledning att i alla fall vara lite kritisk. Och, jag menar det är samma sak som att man, man, man, vill, man vill gärna ha demokrati. Man vill gärna, man vill gärna att folket ska kunna ha så stort inflytande över sin vardag och sin framtid som möjligt. Då tycker jag att jag till exempel det pratas mycket om att vi ska gå och rösta. Vi ska lägga vår röst för det är viktigt att stödja demokratin. Och egentligen är ju inte det här något annorlunda. Det här handlar om makten vi har över våra egna liv. Makten vi har över att dels kunna ha privatliv, men även faktiskt det att kunna behålla våra besparingar. Därför att om vi nu minns vad som hände på sypen 2012 eller 2013 där bankerna, helt sonika, gick in och stal pengar ifrån de olika privatpersonernas konton. Alltså, det, det, det har hänt och det har hänt i Europa och det här, det här fick ju frödande konsekvenser för folket på sypen och tänk företagare som hade 10 eh, anställda och så ska han komma ner och betala lönerna till de här och rätt vad det är så är tomt. alltså v, v, vad händer, var tog pengarna vägen liksom ehm, och då, då kan man tänka sig ja men det kanske bara var ett misstag men, men om vi då tittar på vad EU har fattat för lag med det här så har de beslutat att sedan den 1 februari 2016 så har, äm, ligger det här förfarandet äh, vilande gällande för hela EU. Så att om de svenska bankerna skulle bestämma att de behöver mer pengar på sina egna i sina egna konton så får de faktiskt också lov att enligt den här EU-lagen göra samma sak som de gjorde på typen och gå in och stjäla pengar från folks konton. Mm. Och vad ska man då göra som svarare när man om man vaknar upp till ett sådant scenario. Alltså mm. om du inte kan ta ut dina pengar ifrån banken. Vad skulle du då göra? Vad skulle du ta det till? Ja, de kan ju bara rafa fått sig vad de vill liksom. Det, det, och, och det ja, kan ju inte du... fortsätta i all med det här... Pengamängden ökar ju hela tiden och det är den här eviga tillväxten är ju, är ju en, som en direkt konsekvens av att de tar ränta på pengar och att systemet är skuldmättat och att man inte kan betala tillbaka pengar. Det är inte fysiskt möjligt så att det är ju lite därför vi har har eviga tillväxten och det pratar ju politikerna om att vi måste ha tillväxt men samtidigt så säger de att vi... Vi måste leva i ett hållbart samhälle men det är ingen som säger någonting om, om att vi inte kan ha evig tillväxt i, och samtidigt... Ja, det, det går ju mot varandra där. Ja, alltså man kan ju inte ha evig tillväxt på en ändlig planet. Det, är ju, det förstår vem som helst att det, är, det går inte. Nej. Och, och um, vad gäller tillväxt då, vi är ju inne och nosar lite grann på det i, i filmen och berätta då vad... Vår teori om varför man egentligen måste ha tillväxt. Alltså eh, att det måste helt enkelt skapas nya pengar varje år för att likviditetsförsörja hela det här systemet. Mm. Eh, och, och med hänsyn till skuld då och pengamängd så kan det vara viktigt att komma ihåg att när vi har en hög pengamängd i landet och det cirkulerar gott om pengar då betyder ju det att det finns en bra kommers. Att folk köper och säljer varor med varandra. Och att eh, du har till exempel råd att gå ut och käka pizza några gånger i veckan. Och du har råd att gå och spela biljard och, och, och göra trevliga saker. Liksom. Eh, men om det finns lite pengar i samhället. Då har du inte råd att göra det. Då, då, då blir det recession. Då, då, då, sjunker, då sjunker den mängd pengar som staten har till sitt förfogande att betala ut löner. Att eh, göra vägarna fina, att, att eh, se till att det är tillräckligt mycket lärare i klassen och liknande. Och då faller livskvaliteten i landet. Så att vad man ska komma ihåg är att pengarmängden är också viktig för, eh, för, för vilken standard man har i sitt land. Och om då pengamängden är viktig, då är det också viktigt att komma ihåg, ja men vem är det då som kontrollerar mängden pengar i ett land? Är det politikerna eller är det bankerna? För om det är bankerna som kontrollerar det då sitter de på makten att när som helst kunna kräva in sina pengar eftersom pengarna till 97% procent har skapas via utlåning. Mm. Mm. Då innebär det att vi, vi har alltså gett bort makten för vårt, vår livskvalitet i vårt land till en entitet som vars första, främsta mål är att tjäna pengar. Och därifrån kan man så kan man dra det ännu längre då och säga att när till exempel en företagare går i konkurs eller någonting så finns det enligt lag då, så har de som har aktier och fordringar i den här banken de har förtur att köpa upp de här konkursbolagen och liknande. Så att om banken, om man ska vara riktigt cynisk här så kan banken bestämma sig för att nej nu ska vi inte dela ut lån här och nu ska vi pengarmängden falla och eh, många företagare har ju liksom inte helt vattentäta vattentäta eh, finanser och de förväntar sig att det ska komma in olika betalningar och liknande och om pengarmängden då i samhället faller så att de inte får in sina pengar och blir konkurssatta då kan de med alla deras utrustningar som de har eh, maskiner och allt vad det kan vara de blir tvungna att sälja dem och då har bankens eh, nära kontakter eller fordringsägare de har ju förtur på att få köpa det här. Mm. Mm. Så att eh, bankerna sitter på en enorm makt när det kommer till vilket välstånd vi ska ha i vårt land. En enorm... Ja, krast skulle man ju säga att det här är, är ju ett, ett, en, en väldigt effektiv metod för att <clears throat> flytta över ägandet till bankerna mm. alltså våra privata ägande för jag menar vi äger ju ingenting <läng> längre vi har våra bostäder på lån och vi har våra bilar på lån och så vidare så att det är ju inte våra saker längre och precis och, och, och utlöser man en ekonomisk kris och det har man ju faktiskt också möjlighet att göra på det här sättet och jag menar det har man ju sett att det har skett historiskt också Ja, det är bara att man, eh. att man bestämmer sig för att man vill kräva in skulderna som man har gett ut ja. i samhället. Ja. Mm. Då faller pengamängden i landet och då uppstår det ekonomisk recession. Precis. Ja. Och och bankerna... där, man kan ju fråga sig om de här kriserna som vi har varit åt de om, om de beror på det här eller det kan man ju fråga sig. Mm. Mm. Mm. Och sen om bankerna har koll på alla transaktioner och man protesterar mot det här så kanske man inte får ett nytt bostadslån. så. Alltså... Krävs det att man behöver låna pengar för att ens få tak i huvudet så att de kan ju sätta käppar i hjulet på, på det sättet då om man försöker göra uppror. Ja visst kan de göra det och, och inte bara det. Alltså det, det, det ser vi ju nu eh, faktiskt hålla på att hända ut i världen. Alltså till exempel i England så Royal Bank of Scotland stängde av Russia Todays konto. Mm. Och Russia Today är ingen olagning organisation, det är ingen terrororganisation. Det är de sysslar med en nyhetsförmedling som kanske skiljer sig lite grann ifrån det vanliga västliga narrativet som det är just nu. Så det gör man på det viset så missbrukar man ju den stora makt som man har tycker jag. Och man visar ju på att det här med yttrandefrihet är ingenting som man sätter så högt på dagsordningen. Och sen inte bara det utan det är även samma sak i Sverige då. Uh, när vi påbörjade vår film så så sa ju uh, Karl-Olof Arnsberg att uh, ja just nu så är det väl inte någon som tror att det kommer bli så men om de vill så kan de naturligtvis spärra våra konton och då har vi inga pengar. Mm. Uh, och det såg vi precis i slutet av vår film så såg vi det hur um, då började det ske i Sverige också att man, man stänger sig alltså av politiskt lagliga organisationer och förhindra dem från att ha konton. och förhindra ett demokratiskt valt, fullt lagligt parti att kunna bedriva sin verksamhet i landet. Det här är alltså ett stort hot emot demokratin. Eller så är det ja. det som är demokrati. <laughs> Alla alltså totalitära ja, stater brukar kalla sig för demokratiska... Um, Östtyskland kallar sig för Deutsche Demokratische Republik och Kina är väl Folkrepubliken? Kina. Uh, ja Och Sovjetunionen är ja. väl också demokratiskt. Så att, uh, det, är, det är väl kanske det som, som är demokrati istället. Det är ju en, det, mm. det är en definitionsfråga. Så, mm. um. Ja, precis. Ja. Det är en, och... en sak som jag tänkte på också i den här uh, väldigt bra dokumentären. Det var ju den en situation som man beskrev eh, om, vad det gäller det här med räntan då. Det är väl så fortfarande vad jag har förstått att vi har ju egentligen en negativ ränta idag fast det drabbar ju inte privatpersoner och det drabbar ju framförallt inte bankerna för de tar ju naturligtvis ränta för sina lån då. Men alltså man får ingen ränta för tillgångar man har på banken utan det är till och med så att man får betala för att ha stora tillgångar på banken. Men det är ju bara de, de uh, uh, institut och sådär som behöver göra det va? Det, är, är det rätt uppfattat uh, Jesper? Ja alltså nu ska jag, ju, ska jag bara poängtera här att jag är ju ingen ekonom. Alltså jag, är ju, jag har ju en helt annan bakgrund så att det här som ah, jag... Okay. Ja, jag har inte hundraprocentig kunskap och inblick i precis hur det ligger till Men, men vad jag vet idag i alla fall eh, Vad gäller ränta så För några år sedan så var, låg sparräntan på Swedbank på 0,25% Om man jämför det då med den, den, den inflation som vi har på cirka 2% per år Så betyder ju det ja, att om du, har, ja. om du har pengar insatt på ditt konto där, Så, så tappar de i värde för varje år Ja, precis. Och det var ju det jag menade också. Eller som, som eh, ni tar upp i den här dokumentären också. Då, för att jag för att det är så att är man eh, tillräckligt stor- då har man faktiskt en negativ ränta. Då, då får man ingen sparränta heller. Då, va? Och då är det ju så att vad händer då om det här skulle eh, tas ut på eh, vanliga kunder? Det vill säga att om jag har en lön på 30 000 i början på månaden- och sen så har jag en lön på 25 000. Sen är, har pengarna minskat då i slutet av månaden. Ja det skulle ju innebära att alla naturligtvis tar ut sina pengar då. Mm. Och då har man ju väldigt enkelt satt igång en, en, en kris helt enkelt va. Och, och sen kan man ju också tänka sig för längre då, men om man inte kan ta ut pengarna överhuvudtaget. Då, om, om, om det inte finns några kontanter längre och, och, och man kan inte använda det. Nej, så det är Ja, det är inte samma ja, som... Alltså, med... ja. man, man kan ju säga det att uh, en negativ ränta är ju ett alldeles utmärkt verktyg för att sätta igång en konsumtion uh, mm. hos befolkningen. Därför att, som du sa, ingen vill ju se sina besparingar smälta samman eller, eller minska för varje, för varje månad. Liksom, eller hur länge tid du nu än har på, på kontot. Och, och det är ju just det som Johan Fren och Björn Eriksson är inne på i vår, vår dokumentär. De säger det att det kan användas som ett verktyg för att dela på konsumtionen. Så, så är det helt klart. Mm. Mm. Ja. Det är märkliga tider. Ja. ja. Ju mer man börjar grotta ner så i detaljer i hur allting fungerar desto mer så här ja, hårdhudar blir man. Att ja. ja det ja, och just när det kommer till ekonomi här då eller jag tycker egentligen inte om att kalla det ekonomi, jag kallar det nästan för alltså, peng monetärmekaniken alltså när man, när, när man studerar hur det här systemet fungerar och eh, pengarskapandet, vilken inflytelse och vilken påverkan som, som pengarskapandet har på resten av ekonomin då inser man ju ganska snabbt att man behöver inte kunna en hel massa saker och ting om man behöver inte vara någon typ av ekonom För att förstå det här För det är ganska enkelt alltså, Om bankerna skapar pengar ur luft Och eh, folket får betala för detta I form av ränta Då är det någonting som är fel Det förstår vem som helst mm. Och, och om, om, om du då När du sätter in dina pengar på banken då, Vad du gör då egentligen är att Det är du som lånar pengar till banken Och då borde ju banken rimligtvis betala för detta i form av en ränta då. En, en ränta så du får för att de får låna dina pengar. Men mm. som du sa här innan Patrik att nu håller de ju på att... Det, håller ju nästan, det, det är ju nästan på gränsen till att det blir negativ ränta. Nu, nu är det ju inte så i nuläget men det, du får ingenting för de här pengarna som du har satt in eh, på kontot. Och, mm. vad, gäller, vad gäller då styrräntan eller reporäntan så... Eh, är den, ju, ja, den är ju... Vad är den nere på? Den är, den är negativ, är det inte det? Mm. Ja, precis. Jo, men det är ju det jag menar. Att den är negativ, ja, styrräntan. Mm. Ja. Men då ska man ju också komma ihåg vad, vad... För då är vi inne och pratar om... När det gäller reporäntan så handlar det ju om Riksbanken. Det är Riksbanken som sätter reporäntan. Mm. Och om jag har förstått det här rätt... Så enligt Mervyn King... Som är gammal chef på Bank of England. Så, så, så finns det absolut ingen som helst koppling. Mellan. Reporäntan. Och den ränta som bankerna sätter ute. Till sina kunder. Det är två helt vitt skilda mm. saker. Mm. Och varför är det då så? Jo vad jag har förstått. Så. Kan ju bankerna skapa pengar. Ur ingenting. Eh, så länge de får en, en skuldhandling i deposition. Ett skuldebrev. Och när bankerna ska låna pengar ifrån Riksbanken då är det bara tal om kontanter de lånar och om då Riksbanken sänker reporäntan, så vad jag har förstått, det här kan vara fel då så, så kostade heter det, så kostade bankerna mer pengar då att låna de här pengarna det kan vara så att det går via obligationer och annat också men men, men den här reporäntan är i alla fall... Den är i alla fall inte på något som, ett, som helst sett knuten till den ränta som eh, de vanliga bankerna, privatägda bankerna, väljer att ta ut mot sina kunder. Det finns ingen koppling. Nej, äh, okej. Okay. Ja, intressant. Mm. Mm. Och hela det här systemet det baserar sig på, på tillit, alltså jag menar, det, det är så det har blivit nu. Alltså att vi, vi tar ju inte ut våra pengar. Uh, mm. Många av oss gör ju inte det. Utan vi använder kontanter någon gång då och då. När vi ska uh, ja, dela på notan någonstans. Men alltså... Personligen kan jag bara säga att... Jag har ju börjat, sedan jag förstod den här frågan... Använda mig av kontanter i så mycket som jag bara kan. Mm. Mm. Och uh, det skulle jag ju vilja uppmana alla som, som hör det här då att... Uh, om ni, liksom jag, då, anser att vi bör kunna ha kvar de här kontanterna och vi bör kunna leva i ett land där man ska kunna gå under av dem och inte hela tiden vara övervakad. Ja men använd då kontanter och, och, se till och se till att kräva det av de här olika handlarna som ni går och köper av och liknande att, att de ska ta emot kontanter. Därför att, försvinna kontanterna så kan vi få en väldigt stor ett annorlunda samhälle kan man säga. Det, mm, mm. det blir svårare, svårare. <laughs> ja, är... jag, ja, jag märker ju mer och mer i butiker. Man, man går till en uh, sportshop eller uh, ska handla på stan och så, så är det stora skyltar att nu har vi tagit bort uh, kontanterna för din säkerhet. Och jag vet inte hur mycket obekväm man kan göra sig. Det, att kräva betala med kontanta medel. Eller, uh, har de rätt att göra så här, vet ni det? Alltså... Man skiljer ju mellan om det är en privat aktör eller om det är en statlig aktör. Mm. Det finns en dom som heter 2793-14 bland annat som handlar om att man som sjukhus var tvungen att ta emot kontanter. Visade sig enligt domstolen då. Men det är ju inte samma sak som att man som konsument kan kräva att få betala med kontanter när man går på en restaurang till exempel som är privatägd. Så att, eh, Men jag tycker absolut att man kan som privatperson påtala detta. Och, och är det som så att eh, vad heter det att man, man har köpt en vara eller tjänst, till exempel ätit på en restaurang och, och eh, man inte var klar över att, att tar emot kontan, inte tar emot kontanter, då är det enligt den här 279314 eh, gratis. Eh, mm. Och eh, jag vet inte om det gäller då även privata sammanhang. Men, men så är det ju eh, enligt den här domen då när det kommer till offentliga sammanhang som, som, som sjukvård och liknande. Man tänker ju hur sårbar man är för att det kan ju hända att man, man tappar sitt kort. Och det tar ju kanske fem dagar att få tillbaka ett kort. Och då är man ju beroende av andra i sin omgivning om man då inte har kontanter och kan, kan handla med dem. Och tänk, tänk när hela samhället blir kontantlös och får du ju leva utan att kunna köpa någonting på, på flera dagar. Ett sånt händelse, bara en sån liten grej. Visst är det så? Och jag, det är intressant att du säger det. För att jag intervjuade ju en kvinna här i Skåne som, som faktiskt var, råkade ut för just den saken. Hon, hon hade inte något betalkort just då. Och hennes mobil var trasig och hon kom till en parkeringsplats och skulle parkera innan hon skulle åka iväg till sin skola och när hon kör in på den här parkeringsplatsen så står det ingenstans enligt henne då att, att att man inte kan betala med kontanter så hon parkerar sin bil och går fram till automaten för att betala och möts då av en skilt som säger att man bara kan betala via mobil eller kreditkort och hon sätter upp en skilt på sin bil där hon säger att automaten är trasig, den tar inte emot kontanter men eh, hon eh, blev faktiskt senare eh, stämd av eh, staten för det här. Eh, hon fick en kontrollbåt som hon överklagade. Och staten såg då till att driva rättsärende emot henne. Och det är ju ganska anmärkningsvärt kan man säga. Mm. Med tanke på att det är staten som, som ägde den här marken. Eh, parkeringsplatsen där hon då skulle parkera sin bil. Så att... Eh, Tyvärr ser vi det att samhället i stort väljer att ta bort kontanten och även då offentliga aktörer. Och ska man då följa den här lagen 27 93, 14, så, så är det faktiskt inte okej okay, enligt, enligt den domen då, att staten gör på det här viset. Och man kan fråga sig också rent ja, det är lite konstigt då att staten vill, så att säga, inte vill ha sitt egna betalningsmedel det är ganska konstigt mm. Ja och sen en sak som jag tycker är konstigt också här, det är ju det liksom att hur, hur man väljer hur domstolarna väljer att tolka den här lagen och hur politikerna låter domstolarna tolka lagen för att jag, om jag inte minns fel så står det ju liksom att att ja, svenska pengar ska gälla som betalningsmedel i Sverige och där, det står ju egentligen jag tror inte man gör någon åtskillnad mellan offentlig verksamhet och privat verksamhet va? men nu väljer man då –att tillåta privata aktörer att inte ta emot kontanter. Och då, då gör man ju liksom en, en, en väldigt tydlig tolkning där. Men jag menar, vad det gäller andra lagar– –som om man står och gör smörgåsar utan att handska på sig– –eller, eller fifflar med momsen eller vad det nu är, va? Då... Men, då blir det ju naturligtvis. Men här väljer man då att göra den här tolkningen. Och det är en väldigt tydlig signal. Eller jag menar, det, det visar ju det att, att man är ju inte så villig att försvara kontanterna. Som just, det ser ut, va? Men jag, jag tror ju att många av de mindre aktörerna som väljer att ta bort kontanterna. att det, det är egentligen inte deras önskan att göra det. Men, men för att hantera kontanter och sätta in dem i en box på, på banken så har ju banken gjort sig mer och göra det, gjort det mer obekvämt att hantera kontanter så att det blir liksom en följd av det att de, att de tycker att det, det blir för onödigt mycket jobb att hantera det då så att de tar bort det och det så att då får ju de stå för smällen då att ah, vi tar inte emot kontanter när det egentligen då är banken som har, som har mm. skapat den miljön där de känner sig tvingade att göra det. Mm -mm. Ja precis och, och då ska man komma ihåg att äh, banken är det, Svenska staten hade förut Kontrollen över <skratt> Bankomaterna och Pengarna i samhället Via bankomat eller vad heter ja, Nu har jag tappat Ordet för det men numera så heter det Bankomat AB Nej förlåt ja. bankernas, bankernas depå AB Så heter det för i tiden Så staten hade kontroll över <skratt> Deponering Och förvaring av kontanter <skratt> Men Sen gjorde man det att man, man la över det ansvaret på, på bankerna istället, av någon anledning. Till bankens eller till bankens stora glädje, men därför att då kan de ju helt plötsligt kon, kontrollera det betalningsmedel som utgör en konkurrent till deras egna krediter, som de inte behöver låna och betala pengar för att låna ifrån eh, Riksbanken. Mm. Um, och sen ska man komma ihåg att de har inte bara, bankerna har ju sedan dess då inte bara gjort det mer besvärligt, utan de har även Gjort det dyrare att hantera kontanter uh, För några år sedan Nu kommer jag inte ihåg vilket årtal det var Men, men uh, för några år sedan Så kom det en uh, kostnadshöjning För kontanthanteringen Som handlarna måste betala till bankerna För att kunna få växla in Sina kontanter Och uh, den största stigningen där I kostnad, den var På 1000 kronorskedlarna Och kostnaden för dem höjdes med 1200% Mm mot tidigare pris. Så det, det kan ju vara en av anledningarna till att man inte ser särskilt många tusen sedlar cirkulera idag. Utan det är mest 500-kronorsedlar och det höga belopp. Mm, mm. ja just. Ja. Så att eh, oh. si, si som, mm. precis som Björn Eriksson säger i vår film så, så pågår det hela tiden en, en process där man gör det medvetet mer besvärligt att hantera kontanter mm. eh, i samhället. Därför att man vill ha den här utvecklingen alltså. Mm. Mm. Och kommer man till banken till exempel vid den här uh, byte av, av sedlarna vi hade för ett tag sedan så var det ju en del som hade pengar i madrassen och så ville växla in de här. Och då får man ju möts man ju av banken. Av frågor som om man vore en kriminell person men, men egentligen så är det ju man själv Eller de som har kontanterna Så borde ju sitta och ställa frågor till banken Varför ska man sitta och skapa pengar inte Så att det är liksom De största skurkarna sitter och liksom Frågar ut Vanliga medborgare Som, som, som att de vore banditer det jag Ja och, och Jag har ju själv blivit utsatt då För misstanke om Finansiering av terrorism Bland annat. Mm. Um, och när jag konfronterade min bank Oj. om detta. Mm. Ja, alltså vad heter pengatvätt eller finansiering av terrorism. Ja. Uh, den här lagen. De, de använder ju den här lagen som ursäkt för att alla bankens kunder ska, ska svara på frågor. –så att banken kan skapa sig en kundkännedom, som de kallar det. –Jaha, <laughs> en kundkännedom, ja, ja. <laughs> så, du, –Så du blev delgivit en misstank om detta då av din bank? Eller vad, vad var det som hände? –Ja, alltså det, jag kan ju inte tolka det här på något annat sätt– –än att jag är misstänkt för finansiering av terrorism eller pengatvätt. Eftersom ja. när jag frågade hur kan det komma sig att ni behöver ha den här informationen av mig– då svarade de att ja, men enligt den här lagen som de hänvisade till då. Eh, eh, nu kommer jag inte ihåg vad den, den lagen hette, men eh, de hänvisade till den här lagen då eh, och eh, ville ha svar på sina frågor. För att om, de inte, om, om inte de förstod syftet med min, eh, mitt bankärende så kunde inte de låta mig få det, eh, genomföra det här bankärendet då. Och, och då kan man ju fråga sig, jag undrar vad det, vad det var för något konstigt jag skulle göra med mina pengar då. Uh, och då kan jag tala om för er att vad jag skulle göra det var att jag skulle betala en amortering på ett lån som jag hade till just den banken som frågade mig om, <laughs> om vad, vad målet med min betalning var, transaktion. Ja. Och då betyder ju det rent logiskt sett då att om de misstänker mig för att finansiera terrorism när jag ska betala pengar till dem då betyder det att de indirekt eller direkt misstänker sig själva eller avslöjar sig själva som att syssla med terrorism. I alla fall enligt min logik. Mm. Ja. <laughs> Nej, för det är, det är väl så nu att, att man, man kan ju inte sätta... Man kan ju inte bara kila in på banken och, och, och sätta in 20 000 på sitt konto utan vidare, va? Utan då måste man ju svara på massa frågor. Är det inte så? Ja. Det och det har väl varit alla möjliga konstiga förevändningar. Det där var en, en väldigt... Men jag har hört också där att de, ja, de jagar hantverkare och de ska få bort det här svarta pengar och så. Ja, oh, gud. Mm. Ja, men, man, men så man... är det ju. Och den här, den här, vad heter det, lagen som jag inte kunde komma ihåg titeln på. Det var ju 2009, 62. Och i den här lagen så, så står det då att banken ska skaffa sig en grundläggande kundkännedom. Och det är därför som man behöver svara på de här lite konstiga frågorna kan man tycka. När man kommer till ett växlingskontor och ska sätta in sina pengar. Eh, och bankerna väljer att tolka den här lagen på så sätt att de måste förstå precis alla transaktioner. Men om man går in och läser den här lagen eh, 2009, 62 så, förstår, så, så, så tolkar jag den i alla fall som att banken eh, har ett val. Att välja om jag eh, är i den övre kategorin eller den underkategorin kategorin av eh, att bli klassad som misstänkt för någonting. Um, och eh, det som, om, om, de, om, om beloppet inte överstiger 15 000 euro, eller om de inte har annat skäl att misstänka att jag ingår kartell för att finansiera terrorism eller pengatvätt, då behöver de inte ställa de här frågorna. Nej. Men på grund av att banken har fått en, ett formulär, en liten folder ifrån bankföreningen så tolkar de lagen på det här viset. De vågar alltså inte tolka lagen och låta bli att ställa frågor även om jag kommer och ska sätta in 10 000 kronor för att jag ska betala med en hyra till exempel. Mm. Och det här får ju som konsekvens då att alla människor som sätter in sina pengar eller hanterar kontanter i ett växlingskontor eller på en bank de misstänks för det här brottet. Mm. Mm. Och då kan man ju fråga sig om det är rimligt att, att vi hela tiden alla medborgare i hela landet misstänks för att finansiera terrorism Jo men det är det det i slutändan handlar om det är ju att uh, uh, att det är en liten grupp människor som vill kontrollera den stora massan och då är det, ska de in i våra privata liv och gräva och kartlägga och liksom gärna spara i långa arkiv så att om man skulle blir uh, obekvämt så kan de uh, rota ganska långt tillbaka och hitta någonting. Och hittar de ingenting så kan de hitta på saker och vinkla. Och, uh, det, um, det, fantasin sätter inga gränser. <laughs> Nej, och nu har man ju då utvidgat den här lagen. Eh, lagen om finansiering av eh, terrorism och penningfrätt. Eh, ganska nyligen i höstas så utvidgades den lagen och i den här lagen så står det då att om man bedriver citat, kontantintensiv verksamhet, slutcitat, så kan det också vara anledning för att man blir misstänkt för finansiering av terrorism eller pengar mm. Och då kommer vi till frågan, ja med vad är kontantintensiv verksamhet då? Betyder det att jag, om jag, vilket jag gör nu då, handlar mycket med kontanter? Är jag då i övre riskzonen för att betraktas som finansiär för terrorism? Mm. Ja, och varför skulle terroristfinansiering vara kontantintensivt? Det blir ja. väldigt märkligt liksom. Ja, det. Och terrorism, det har ju vi gått igenom i våra tidigare poddar mycket. Att de dåd som många tror är stora terrorvänt är egentligen påhittade event av media som då ägs av bankerna. Så att det är ju de själva som, som sysslar med terrorism om man nu skulle vända på det då. Ja, eller media som ägs eller kontrolleras av samma personer som ja. äger och kontrollerar bankerna. Ja, kan ja. ja. <laughs> så kan man säga det. Ja, ja, om, nej. Om, inte, om inte finansiering av terrorism så i alla fall pengar tvätt. Alltså det har ju kommit fram och stått om i medierna att det har försvunnit pengar bort till Caymanöarna eller Panama breven och liknande som eller ganska nyligen då i Danmark där olika banker har varit inblandade i pengar och så här så att de som verkligen sysslar med det här, det, är, ju, ja, det är, jag är nästan beredd att hålla med dig där Martin, det är, det är ju bankerna själva som sysslar med den här verksamheten. Mm. Mm. Så. Ja, nej, jag tänkte en annan sak. Jag, jag tänkte bara när vi pratade om det här med, eh, vad heter det? personlig integritet och sådär va, att nu är det ju en sån här väldigt stringent lagstiftning som finns i, inom EU då som heter GDPR och om man, om man jobbar inom IT så har man ju drabbats väldigt hårt av det här för att alla IT-system måste byggas om så att, så att de som använder systemen de ska kunna få dels uppgifter om vilka personuppgifter som finns lagrade i systemen och sen så har de också rätt att få sina personuppgifter borttagna men Någonting som har slagit mig i det här det är ju det att om vi då ser på det här kontantlösa samhället så är det ju en fantastisk övervakningsmekanism. Du, du skapar ju ett spår efter dig för varje transaktion du gör och bankerna har ju en, en, en fantastisk möjlighet att se exakt vad du gör med dina pengar och var du är någonstans. Och jag har inte hört så mycket, det har inte varit så mycket debatt om det här och hur... Bankerna ska uh, hantera det här med GDPR. Har, har de fått någon amnesti då? eller Jag förstår det inte riktigt. För att jag skulle nog gärna vilja bli, uh, utnyttja rätten att bli bortglömd av min bank. Det vill säga, i alla fall min betalningshistorik skulle jag gärna vilja få bort. För mm. det vill jag inte. För att det är ju också ett fantastiskt verktyg för dem att lära känna sin kund, som de kallar det. Va? Ja. Att, <laughs> ja, det, är, det, är, det är absurt det här. Så alltså, det är verkligen är ja alltså, det, det är verklighet <laughs> och nu har de när, när det med, gäller just ja. bank, Banktransaktioner och liknande Så regleras det ju via banksekretesslagen Och jag är för dåligt Påläst hur, hur, hur det gäller Och hur det kommer att påverka GDPR och, och liknande Så att ja, jag kan tyvärr inte Bidra med någonting där nej Och sen kan man ju se vad nästa steg Efter när de har tagit bort kontanterna Det har ju redan börjat med har hört i barnprogram och sånt det är ju fantastiskt att ha ett chip under, i armen då för då kan, kan man ju använda det i massa olika saker och öppna dörrar på till och från jobbet och man kan ju ha dörren till sitt eget hem kan man ju ha med ett chip i handleden och så bara du kommer åt ditt hem då. Har man börjat med det i barnprogram säger du? Ja och göra um, um, göra reklam för chip och hur bra det är. Så, Oj. Ja. Och det var även som jag har berättat i tidigare podd på Ingenjörsjobb, och så kommer en, en här från ett hipsterföretag som, som äh, går i bräschen i teknikutvecklingen då. För att det är väldigt viktigt att vara långt framåt i teknikutvecklingen som ingenjör. Så att då är ju det här chippet, det är ju ultimata. Det är hippa man kan, man kan ha då. Så att äh, det, ja. Och, och man tro på profetier och sånt som står i, i Bibeln så är det ju att alla kommer att vara märkta av ett märke i pannan eller på sin högra hand. Så att det här är väl... Ja, man kan ju säga att det, man har ju börjat med det på, på olika ställen i, i styreplanen så här också, att man ska kunna dricka öl utan att betala och det dras automatiskt från kontot och Mm. Och, och även statens järnvägar då SE är ju bland de första nu som kan ta emot betalningar av biljetter mm. i, i form av RFID chip Precis. Som de och den här det, det blev jag ganska irriterad av för jag hade ju visakort och det gick ut om ett år eller ett och ett halvt men banken är så ivrig att byta ut det här mot, mot ett kort som har en blippfunktion Uh, och sen så kan man då läsa när jag börjat skumma lite tidningar, uh, tidningar uh, Metro på, på morgonen. Och då har de ju en sån här annons från ett företag, då för att då är det ju 20 nya knep att så här kan de uh, råna dig på, uh, på ditt, uh, dina pengar när du har blippfunktion på ditt visakort. Så att liksom. Uh, det... Ja, så alltså, man kan ju bara konstatera att om kontanterna försvinner så kommer det finnas något annat betalningsmedel som kommer att fylla. Det tomrum som kontanterna lämnar efter sig. Mm. Det kan man ju vara ganska säker på. Och, alltså, Vad jag har kunnat se då så... Det finns en forskare på KTH som heter Ar Niklas Arvidsson. Och han sa i en intervju med Tidningen Senioren 2014 att han trodde att kontanterna skulle existera till minst år 2045. Mm. Men, men senare år... 2017 då, förra året så gick han ut med ett nytt datum. Han sa att han tror att kontanterna kommer att försvinna den 24 mars 2023. Mm -hmm. Och då kan man ju säga så, oj det var ett väldigt precis datum. Hur, var har han fått det datumet ifrån? Och kanske då varför ändrade han sig från 2045 till 2023? Ja. Mm. Och varför gjorde det då? Det var ju ett, ett precis datum. Eller? Ja. Ja alltså en, enligt honom själv då så är, är det det tillfället då han tror att eh, konsumenterna inte längre kommer att efterfråga kontanter och att de kommer bli inaktuella på marknaden. Mm. Så att eh, när forskarna kommer med de här resultaten så så ska man ju lyssna på det och, och säga att det är ganska viktigt att vi som konsumenter använder den lilla konsumentmakt vi har. Om vi nu tycker att det här är viktigt så klart att, att uh, kunna bevara kontanterna. Mm. Ja. Jag tror ju de gör uh, hur de vill. Det är ju bara det, hur mycket motstånd vi gör. Vi är ju mer lättstyrda om vi inte förstår att vi är styrda. Men det är ju det att systemet måste ju, är ju tvungna att, att mer och mer visa masken. Vad de är är för Vad det är för någonting som är bakom det här. så att många fler kommer ju förstå men då kommer, ju, kommer man ju vara ännu mer insyltad i systemet. Liksom. Vi har ju blivit det sen, vi har, vi har ju sagt så tidigare då att eh, 1800-talet så hade man ju en egen gård och man, man var ju i stort sett självförsörjande. Och då var man ju herre i sitt eget hus att eh, ja, man rådde om dem i sin hembygd. Men nu liksom lever i ett internationellt samhälle, människor har, har, känner inte sina egna rötter. De har, många har flyttat in från landsbygden till en stad så att de liksom har inga tidigare generationer som har bott och brukat den jorden. De, de, de trampar under sig. och, och ja, Det är det som är själva tanken bakom hela att vi avskaffar det privata ägandet. Mm. Ja, alltså avskaffandet av det privata ägandet kan ju komma som en konsekvens i alla fall om du inte som privatperson. Har möjligheten att, att, att, att sitta på dina egna besparingar. Förr i tiden kunde du gräva ner ditt guld och ädelmetaller och liknande. eller så där. Men, men i, idag, ja, alltså, den som har kontroll över dina elektroniska pengar, det är ju banken. Mm. Mm. Och, och om, om utfasningen av kontanter fortsätter i samma takt som den har gjort. Då är risken stor att du inte kan skydda dina besparingar överhuvudtaget i framtiden. Och då, vad är vi då? Är vi fria människor då? Mm. Och sen när de har, har, har lärt känna sin kund och så. så i, I Kina så har man Max Eigen berättat om att, eh, att flygblag och sånt kunde spärra olika personer från att flyga i och så även om man har de digitala pengarna för att vilja flyga så får man inte lov att köpa tjänsten alltså flygresan och det kan ju bli så på många olika områden att man inte får köpa köpa tjänster utifrån vad man har då för registrerad betalningshistorik och vad man har samlat in för data om ändå Ja visst, så mm. kan det bli alltså man måste förstå det att vad, vad man gör det är att man lämnar otroligt mycket makt i händerna på privata, privata intressen. Mm. Och de här privata intressena, bankerna. Nu, nu, nu låter det som att jag pratar om vilken bank som helst, men jag pratar bara om de, de allra största bankerna som har gjort de allra största eh, hemskheterna mot människor här nu. De, de allra största bankerna, de har väldigt mycket makt, och de har valt att bortse ifrån rådande lagstiftning som det är just nu. Mm. Alltså. Mm. Man får alltså inte lov att, att stänga av folk baserat på eh, godtycke eller moral. Alltså, och det är ju en annan sak som, som man gjorde i Sverige faktiskt redan 2012. Eh, där, där det var en kvinna från Malmö som sålde sexleksaker. Hade en butik. Och en annan man från... Eh, i mitten av Skåne som sålde skräckfilmen. Han var skräckfilmsentusiast. Och det här ansåg banken då vara omoralisk verksamhet. Så banken stängde redan 2012 stängde de av de här personernas konto. Är det sant alltså? Ja. Och det här ledde till att den här, den här skräckfilmsentusiasten då han, han blev helt enkelt tvungen att lägga ner liga ner sin verksamhet. Och, eh, Sveriges Radio gjorde ett inslag om det här. Eh, det låg på nätet för ett tag sedan. Jag vet inte om det fortfarande ligger var. Så att så att det här är en process som har pågått under ett antal år. Och eh, människor måste förstå att det är inte bara människor som har politiska agendor som kan drabbas av detta, utan det är människor som du och jag och vem som helst som kan drabbas av bankens moralpanik. Om det vill sig illa. Mm. Ja. En sak som jag tänker lite på här. och Vi var ju inne på förut att prata om det här med medierna. Och deras trovärdighet. Och en sak som vi också har pratat om mycket. I den här podden. Det är ju. Vad man kallar för desinformation. Eller eh, hur ska man uttrycka det? Kontrollerad opposition. Eh, kontrollerad opposition. Eller dubbellur skulle man väl kunna eh, kalla det också. Det är ju det här mm. att. Ett sånt här, väldigt tydligt knep vi har sett i de här sammanhangen, det är det att man, man använder en, en sanning, eller något sånt för att sälja en lögn. Och ett, ett, ett tydligt exempel på det då. Eller ett enkelt exempel på det som ja, vi tittar på det här med. med rymden och överhuvudtaget möjligen ta, ta sig ut i rymden med den te teknik vi har idag då så, så funkar ju inte det särskilt bra men då gör man alltså så att uh, man har uh, man förklarar för en, en uh, lyssnare en publik att uh, varför månlandningarna är falsifierade då med hjälp av visa bilderna sådär men sen så är man noga med att uh, förklara månlandningsbluffen. Genom att bekräfta eh, satelliter och eh, raketer och rymdsomden och så vidare. Då, eller rymdstationen. Då. Mm. Så att då plockar man in någonting och så säljer man in något annat. Och det, det kan jag se lite i det här också, eller jag misstänker det. För att jag menar, jag, jag litar ju inte för fem år vad som, vad som eh, skrivs i. i Ja, de flesta medier som jag inte känner till i alla fall va, som jag inte har och speciellt systemmedier. och det jag lite kan se i såna här, alltså den här typen av historia alltså man man skräms ju, man skapar ju ett beteende i så fall va, Att få och det, och det var också jag såg det var någon annan nyhet som fick mig väldigt konfunderad. Det var ju någon som hade hittat massa kontanter. Ett par hundratusen eller vad det var som från sin far eller vad som hade dött och sen så vägrade eh, om det var Riksbanken att ta emot de här pengarna. Det var alltså pengar som hade eh, som inte var giltiga längre då. Men har man en stor summa pengar så kan man ju alltid vända sig till Riksbanken och få dem inlösta ändå. Då. Men det hade de vägrat att göra för de, kunde inte, eh, de visste inte var de här pengarna kom ifrån då. Mm. Så det, det är väldigt mycket märkliga saker som händer och jag tror att det, det, det känns på något sätt att man ska, man ska vänja sig vid en, en slags uh, rättslöshet i det här, liksom. att, för att jag menar alltså sälja sexligt saker och skräckfilmer då kan väl inte en bank avgöra om det är uh, rätt eller fel eller omoraliskt det är ju inte klokt I alla fall är det <laughs> inte för inte... mig i alla fall Alltså, I alla fall kan de inte göra så enligt eh, rådande EU-lagstiftning. Uh, men eh, verkligheten är ju som sådan att de har gjort det och de gör det än idag. Mm. Så att eh, jag tror att det som man ska ställa sig, frågan man ska ställa sig är, vill vi lämna bort ännu mer makt över det som är verktyget för att skapa ett sprudlande samhälle som vi ska leva i? Eller vill vi att den makten ska ligga närmare folket? Därför att om vi vill att den här makten över vår livskvalitet ska kunna vara så hög som möjligt då är det såklart viktigt att folket ska kunna ha inflytande över hur stor pengamängd som ska skapas och hur de här pengarna ska fördelas. För alltså, jag kan bara ta ett exempel från vårt grannland. Alltså I Danmark så stiger pengamängden årligt med 80 miljarder danska kronor. Och eh, det var nyligen en eh, konflikt. Ja, nu ska jag säga att när pengamängden stiger med 80 miljarder kronor så, så är det via bankernas utlåning då alltså, skuldsättning. Eh, och det var en konflikt nu i Danmark för knappt två månader sedan där, där arbetsgivare och, och eh, arbetstagare bråkade om olika... Försäljningar som, som eller Olika villkor Överenskommelse för 2018 Och eh, Pengarna som det här rörde sig om Som det skulle kosta att förändra Det, det, det handlar alltså om 2 miljarder kronor Och mm. Om man sätter 2 miljarder kronor I kontrast till 80 miljarder kronor så, så kan man förstå att Man kan skapa ett ganska bra samhälle För de här pengarna Som det innebär Eh, som, som banken har till sitt förfogande att skapa ur ingenting varje år. Eh, och de här 2 de här miljarder kronorna som det handlade om då- var nära på att utlösa en total strejk, alltså en generalstrejk där nästan hela landet skulle lamslås. Och om man då föreställer sig att samma sak skulle råda i Sverige- om ni tänker er 80 miljarder kronor- hur. hur hur mycket det är kunnat fördela sig ut till svenska folket om svenska folket hade kontrollen över betalningsmedlet och skulle kunna skapa det utan att det kostar någonting. Mm. Då hade vi kunnat få ett samhälle som verkligen blomstrar. Ja, precis. Nej, det är en väldigt uh, viktig sak du pekar på det här, Jesper och som folk människor måste förstå och vakna upp inför. Alltså, och det är också det att har vi inte detta? Har vi inte rätten att skapa våra egna pengar i en nation. Då har vi ingen demokrati. Det spelar inte så stor roll vem vi går och röstar på. Eller det spelar egentligen ingen som helst roll. Om vi inte har det här. Precis det som du beskriver. Och det har vi inte idag. Och det har vi inte haft på väldigt många år. Nej, det här aldrig. har ju liksom plockats ner. Egentligen. Och, och ja. Av alla nationer i världen. Mm. Ja, och, och, och det är ju som så. Det, det är ju tyvärr så här det fungerar i centralbanksekonomin. Att mm. eh, det är de privat, privatägda bankerna som skapar pengarna, och folket får betala för detta genom, genom att de behöver leva upp till den här tillväxten som kräver en, en, en ständig tillväxt varje år. Liksom. Mm. Och, och eh, det, lösningen på det här, jag skulle gärna vilja prata lite grann om lösningen också. Det är ju ganska. Det är ju ganska enkelt egentligen. Alltså om, om folket och staten har möjlighet att, att kontrollera för det första betalningsinfrastrukturen. För mm. det kan man ju säga så som det är idag. Så har ju inte svenska staten möjlighet att betala en enda räkning. Utan att fråga banken om lån. Eftersom det är banken som äger betalningsinfrastrukturen. Mm. Men om staten äger betalningsinfrastrukturen. Och om staten äger betalningsmedlet, om 100% av det cirkulerande, det, det cirkulerande betalningsmedlet är ägda av staten istället för, av, som det är idag, då, 97% de privata ägda bankerna. Då kan man skapa 100% av betalningsmedlet utan ränta. Mm. Och när man kan skapa betalningsmedel utan ränta, då har man ingen stigande skuldsättning i samhället heller. Ja. Mm. Och när man inte har en stegande skuldsättning i samhället då kan man helt plötsligt istället för att man behöver lägga en massa resurser på att betala av skulder till banken så kan man använda de här pengarna till att sprida ut dem i samhället istället och få samhället att blomstra. Mm. Och, och då säger människor så här ofta att ja men det kan man inte bara göra för att det skapas det inflation. Men det stämmer inte riktigt. att, alltså, alltså, Det finns en formel som heter M gånger V är lika med G gånger I i ekonomin. Och där då M står för money, V står för velocity, är lika med G, growth, och gånger I inflation. Vilket betyder att om man ser till att hålla pengamängden hög, vilket vi har i Sverige idag, vi har en förhållandevis hög pengamängd. Och låta den vara hög eh, och inte öka för fort. Då får man antingen eh, en hög tillväxt eller en hög inflation. Och i det här fallet då om man inte ökar dem så snabbt då får man en, en vanlig tillväxt. Man får alltså tillväxt. Och tillväxt är bra för då kan vi leva i sus och dus och vi har eh, pengar på bordet. Vi kan köpa saker och ting och vi, vi har det gott materiellt ställt helt enkelt. Mm. Men så som det är då för att återgå till Danmark till exempel... Eh, där 90 procent av de här 80 miljarderna som skapas årligen via utlåning. De går till spekulation i huspriset. Vad mm. betyder då det? Vad betyder då det för huspriserna i Danmark? Ja, de har väl skjutit i höjden precis som i Sverige antar jag. Eller kanske ändå var Jag visste honom det, eller... ja. hon det. Och just av den enkla anledningen att... Man har helt plötsligt koncentrerat en stor mängd av pengarna i just en liten sektor. Och det här är ju ganska basic, det är ju tillgång och efterfrågan. När, om en miljon människor vill, vill buda på en bil, då kommer den bilen att bli ganska dyr. Men om en miljon människor budar på tre miljoner bilar, då kommer bilen att antagligen att inte gå upp, nå upp till samma pris. Mm. Och samma sak gäller här när man forsar in alla pengar, eller 90 procent av alla pengar som skapas- i huspriserna. Då är det naturligt att det trissar upp huspriserna. Och det kan mm. vi ju se också här i Sverige, alltså hur våra huspriser har stigit. Och, och jag menar, det är ju bara ett bevis för att det system vi har idag, det nuvarande systemet, det orsakar inflation. Och det orsakar inflation i huspriserna, bland annat. Mm. Så husen som vi, som vi bor i i Sverige idag fungerar som gen, en generator eller generatorer för bankerna för att kunna skapa mera pengar. Det är där, mm. de, det är där de väljer att bevilja utlån. Mm. För om du kommer och ska ta ett lån för att du ska köpa en, ja, vad vet jag, en Mercedes eller någonting annat så, så är chansen, skulle jag tro lite mindre, att de tackar ja eller säger ja till att ge dig det här lånet, bevilja det. Men om du köper ett hus så är sannolikheten ganska äh, större. Mm. Jag vad säger du om, om den här höga invandringen som vi har nu? Kan det vara att man måste ha mer människor att sätta i skuld i det här systemet och göra att, att liksom, svenskarna är skuldmättare och att liksom vi behöver in nya fräscha skuldslavar? Så kan det vara. Alltså, om man lyssnar på vad Tino Sanandei säger i filmen så säger han att de svenska hushållen är nästan mest belånade. Mm. Och, eh, jag har också sett eh, liknande siffror där vi är i absolut topp när det kommer till skuldsättning. Alltså, och, eh, när, när majoriteten av de pengarna som svenskarna tjänar in via sin lön går åt att betala skulder till banken direkt, då blir det mindre pengar över att cirkulera ute i samhället mm. i den reella ekonomin. Och då betyder det att man får en brist på pengar ute i den reella ekonomin. Mm. Och ett sätt att lösa det här på kan ju vara då eh, att till exempel få in fler människor som kan skuldsättas. Antingen då privat skuldsättas eh, eller via staten så att staten kan skuldsätta, eh, bli, bli, bli mer skuldsatt och betala ut bidrag och liknande till, till nykomlingar. Jag ser absolut det som en möjlig faktor. En mänsklig resurs då? <laughs> ja. ja, det beror på hur man ser det. Alltså för bankerna så är ju invandrarna en mänsklig resurs. Eftersom ja. de, de möjliggör en ekonomisk vinning. Och de möjliggör att systemet kan fortsätta. Mm. Och, och hade och det finns ju folk som säger det i debatten att... hade hade det skett ett stopp i inflödet så hade, så hade det skett en krasch på den svenska ekonomin. Och, och jag vet inte. De kanske har rätt i den. Alltså, vi behöver ju helt klart i alla fall likviditetsförsörjasystemet. Mm. Och med likviditetsförsörjasystemet så menar jag att det behöver komma ut mer pengar i cirkulation ute i samhället. Istället för att pengarna som finns i systemet åker direkt in i det svarta hålet som bankerna utgör. Mm. Via sina räntebetalningar och liknande som de behöver ha betalt för. Så att Man behöver ju ha pengar som cirkulerar ut i samhället. För att ju högre pengamängd desto högre levnadsstandard kan man säga. Mm. Om man hårdar det. Mm. Alltså man kan ju jämföra med till exempel... och Det här, är ju, det här kan ju vara ganska jobbigt att höra men... men när det handlar om den afrikanska kontinenten och kolonierna där så eh, hörde de ju under lång tid, under bland annat, bland annat britterna och fransmännen. Och eh, när de då fick sin självständighet så var det ett av kraven ifrån de gamla kolonimakterna att de här länderna kunde få sin självständighet om deras centralbank fortfarande hörde under Bank of France eller Bank of England. Och det innebär då att vad som händer i de här gamla kolonierna, där ser man till, via Bank of France och Bank of England bland annat, att medvetet hålla pengamängden i landet så låg att de inte kan få gång i en kommers. Att de inte kan få gång i en tillit till systemet och handla med varandra på ett ordentligt sätt. Mm. Oh, Därför det att... Då, då kan västvärlden och andra delar av världen gå in och exploatera där och tjäna på de naturresurser som de faktiskt har. För de är natrika i Afrika. De, de är väldigt rika. Mm. Mm. Så man, så det är alltså, det är alltså en konstruerad fattigdom kan man säga. Ja. Det var som Rothschild sa en gång i tiden att jag bryr mig inte om vem som lagarna så länge jag får hand om pengar tryckandet. Så att det ligger väl någonting i det. Ja, rent, mm. uh, rent ja. matematiskt så gör det i alla fall det när det kommer till uh, ekonomin och hur det fungerar. Mm. Mm. Uh, ja, det med, med pengarna så kan man ju också väldigt enkelt köpa politikerna som, och, som vi röstar fram och kontrollerar pressen som skriver. <laughs> som, ja, ja. som tar fram men, verkligheten. eller man tro, ja. Tror ni att de räknar uh, rösterna rätt i Sverige då? Ja. Uh. Oh, det vet jag inte. Ingen Men du, Jag tänkte på det Jesper också. Det är en fantastiskt intressant eh, diskussion. Det, här, och det, det är ju ett extremt viktigt ämne. Men jag tänkte på det. Eh, ska vi ta lite om den tredje eh, dokumentären som jag har gjort också. Den här i, i våldets skugga. Tänkte jag på. Um, det var väldigt länge sedan jag såg den måste jag säga. Så att, eh, jag vet inte, har ni, har ni sett på den eller? Ja, jag tittade på den. Okay. Ja, okay, men du, du medverkade inte i den då? Eller var du, med, du var inte med och gjorde den? Eller? Jo, det var jag. Det var jag. Ja, okay. ja. Um, men jag kan, jag kan svara så gott jag kan. Men um, jag, ja, jag kan inte lova att jag kan svara på allting. <laughs> Nej, jag hade väl inte egentligen så mycket frågor kring den. Men jag tyckte det var en, en bra dokumentär. Och uh, den visar ju den här... Ja, det här alltså hur eh, våldsbrott. Eh, ja, det tas ju inte på allvar helt enkelt. Va? Och det, det, det är en, en, en situation som är. Det måste ju vara fruktansvärt att, att behöva vara med om något sånt. Att först få en. Eh, ja Det var väl hennes son i det här fallet då, nerstucken och sen så uh, får uh, förövaren då ett, ett uh, ja, jag, vet, jag kommer inte ihåg men det var ett, ett, ett jättelågt straff och, och, och man kunde inte fast för att han hade, ju, han hade ju sagt till den här killen att han skulle sticka ner honom. Och, och, och sen hade han gjort det men det var ändå inget mord eller överlagt mord utan, utan det kallades för ett råp. Och då, det, det låter ju helt uh, galet för att uh, jag menar det, det visar ju väldigt tydligt då att det var en planerad handling. Då, men ja nej, det, det visar ju hur, uh, hur lågt våran rättssäkerhet har sjunkit i det här landet och hur man också hela tiden då försöker släta över det faktum att vi faktiskt har en, en ökad våldsbrottslighet i mm. Sverige också. Men man ser ju lite vad, vad polisen lägger sina resurser och utredar för brott. Och då ja. har de ju tillsatt ja. staber för att, för att utreda hatbrott på internet. Så det finns ju väldigt många sådana här rättsfall... De har lagt in stora resurser på att pensionärer som i sin frustration över hur samhället utvecklas har skrivit några plumpa kommentarer på Facebook. Det kan man ju ha resurser att ta hand om. Mm. Så. Ja, nej. Det, det Ja, och sen visar det också att eh, när man tittar på straffskalan eh, att man kan, alltså ge, man kan alltså få ett hårdare straff om man eldar upp en bil än om man mördar ett barn. Och, och det säger ju en hel del alltså Nu har vi pratat om pengar här och system liksom att Det säger ju lite Vad det är som man sätter värde på idag mm. Nästa straffskalan mm. är satt på det här viset Ja men jag tror det är medvetet Det här liksom att Vi ska hålla på att bråka med varandra Och inte titta uppåt liksom Och se vad det är för några som Som håller på att orkestrera det här och det är sönder och härskar, det är en teknik som har använts i alla tider med framgång. Så, att, mm. och så även här. När det, så. När, när det gäller tilltron till rättsväsendet så tycker jag ju att man kan se lite illavarslande tecken på att folk kanske inte respekterar rättsväsendet särskilt mycket. Nej men det ska alltså de inte annan... göra heller. <laughs> inte som det ser ut idag. Nej alltså, jag menar... När man kan live livesända en, en våldtäkt på Facebook. Och, ja. och ta, ta bilder och tycker att det är jätteroligt. Eh, alltså... Vart, vart har vi nått då i samhället? Alltså, för, för något sånt gör man ju inte om man, om man tror att man kommer åka dit för någonting. Nej. Eller? Nej. Mm. Ja, nej det det är väldigt, väldigt märkligt och det är väldigt, väldigt märkliga saker som händer i vårt samhälle nu och och som vi har kunnat se, men vi har ju pratat om de här gigantiska lögnerna i den här podden ganska mycket och det är en sak som jag tror är väldigt viktig för människor och det vi är en sak som jag tror vi måste försöka göra och det är att Ta tillbaks vårt förnuft eller tar tillbaks vår förmåga att, att tänka logiskt kring saker och ting. För att det är ju så här att om man tittar på någonting och kommer fram till att det är ett faktum. Då är det det oavsett hur otäckt och otroligt det verkar. Men jag tror att där blir vi liksom blockerade. Våra känslor tar över handen. Vi vill inte. Vissa vissa saker kan vi inte titta på. Och Vi kan inte tänka rationellt kring dem just nu. Och det, Nej. Där, det där tror jag är, Ja. Och där kan man fråga sig också vilken roll staten spelar i detta eftersom med hänsyn till vår dokumentär då i våldets skugga så... Så har man, ju, man har ju slutat föra statistik på vissa grunder då, eh, sedan 2005. Och det kan man ju fråga sig om man inte hade gjort det, om man istället hade presenterat precis helt öppet vem det är som begår brott och varför de begår brott. Så kanske inte vi hade varit så eh, vad ska man säga, känsliga inför olika frågor i samhället utan vi kanske hade kunnat se på det på ett lite, lite mer nyktert sätt. Men... När samhället väljer att, och politikerna väljer att agera på det sätt som man har gjort till exempelvis då med det här kodet 291 där man eh, på, från polisens håll då ska försöka mörklägga bakgrunden hos vissa förövare. Alltså mm. de kanske gör det i gott syfte, vad vet jag. Det, det kan inte jag uttala mig om. Men, men, men eh, jag vet inte om det bidrar till någon djupare förståelse för de olika problemen i samhället och, har man ingen förståelse för vilka problem ett samhälle står inför- så kommer man aldrig kunna lösa dem. Nej. Mm. Nej, precis. Mm. Ja. Skulle vi säga någonting uh, om den här lagen- om vi röstar igenom idag i EU också innan vi avslutar? Ja, film? just det. Ja. Uh. Uh, jag satt och och... och –gogglade lite på den förut. Och, och vad jag har förstått så är det en lag som är... –Den har, den har gått igenom utskottet, men sen ska den eh, komma igenom parlamentet också. –Men i utskottet så var det 14 av 9 som röstade igenom den då. Mm. Okay. 14, av Nej, –14 av 9? ja 14 av 9. nu börjar jag bli lite trött här tror jag. –Det var 14 mm. som röstade för och 9 som röstade emot. vad jag skulle säga. Mm. <laughs> ja Ja. men vad, vad innebär den här lagen Jag Har du läst på om det Eller ska, eh. Ja, alltså som det står i den här artikeln som jag tittar på så... Om lagen går igenom riskerar det att leda till väldigt stora problem för internet som det ser ut idag. De sidor som låter sina användare ladda upp material kommer att behöva installera kostsamma filter som de kanske inte har råd med. En del fall kommer det innebära att en del tjänster inte kommer att finnas kvar. Mm. Eh. Så det handlar ju då om att de vill ha en monolog ut till oss att vi ska liksom inte kunna kommunicera med varandra och, och liksom tänka i egna tankesmedier på olika forum och så utan det ska vara en kanal precis som det var förut i tiden det var liksom en tv-kanal som alla tittade på en radio och så där man kontrollerar flödet av information. Vad jag har förstått så kommer det här att kunna slå ganska hårt emot de som gör menar och liknande. Mm. Och man har väl från alternativt media då rest en liten fara att det kanske kan drabba just den alternativa medien. Framförallt eftersom alternativ media då tror att den vanliga medien vill ha monopol på hela problemformuleringen. I samhället. Mm. Det är ju klart, mm. de äxiga bankerna och, och de bankerna är skurka och vill dölja sina egna skumraska affärer så att det är väl en logisk konsekvens av det hela. Så... Jag tycker ju personligen att vad man nu kan göra, det här nu är det snart allmedalsveckan och liknande här i, i, i Visby och, och alla som alla som hör det här och alla som tycker att det här är felaktigt alltså Ring upp era politiker, ta reda på vilka block och vilka partier tillhör de här blocken som har röstat ja för detta. Och sen ring upp och ställ era politiker till svars. För att alltså, kom ihåg nu vad Sverige har åstadkommit under lång tid. Alltså de har verkligen förändrat samhället så till den milda grad att systemet var tvunget att utöva påtryckningar så att de försvann ifrån Google. Ja, det var, förlåt att jag har men det var, det var en sån här grej som, som, uh, jag, som jag hade tänkt att ta upp. Det var så bra att du nämnde dem. För att när jag började titta på det här med, med dig och samhällsmagasinet. Jag, jag är lite allergisk egentligen mot all media, om du ursäktar Jesper. jag, jag har för att Det har varit så mycket lögner och konstigheter. Men, men nu börjar jag förstå det att det finns ju. Det finns ju en media som fortfarande funkar och det är ju den här alternativmedian. Och det är ju samhällsmagasinet och när man, när man googlar på det så, så ploppar det här granskningen i Sverige upp och, och det är ju helt fantastiska saker som de har åstadkommit. Så, så det är väldigt roligt att se det är väldigt roligt att se den här utvecklingen för jag tror faktiskt det är ju rätt mycket så här också att gammel media eller systemmedia eller man kallar de håller på att tappa eh, sitt monopol. Och det är de väldigt sura för. Och det, och det är liksom en, en, en väldigt vital, en väldigt viktig del- av den här väldigt otäcka, övergripande konspiratoriska agendan- som i alla fall jag och Martin ser mm. i det här. Och Så att det här är en, en väldigt intressant utveckling. Och, och jag tänkte på det också. Jag, jag tänkte på ett citat av en kille som heter- Klay Shirky och en, en sån här rolig eh, sak som man har sagt som är väl det som gör att jag kommer ihåg honom men det finns en, en, en grej som heter Shirkys princip och den går så här att varje institution kommer att bevara det problem som berättigar dess existens. Mm. Det är lite sådana här murphy men sen hittar han sagt en annan eh, väldigt eh, träffande sak angående det här med eh, media faktiskt. Och det, han skriver så eh, här att jag tror det var tio år sedan eller kanske ännu längre sedan som han sa detta och det var en väldigt bra förutsägelse. Our social tools remove older obstacles to public expression and thus remove the bottlenecks that characterized mass media. The result is the mass amateurization of efforts previously reserved for media professionals. Det vill säga att nu kan faktiskt vanligt folk göra bra media, i alla fall de som har lite talang som samhällsmagasinet då. Vi, vi kanske inte är bra men vi gör i alla fall vad vi kan här på ja. Radio Kubona, va? <laughs> och det viktiga är ju innehållet, det viktiga är ju att vi har att berätta och vi har ju faktiskt eh, historier och insikter och inblickar som är helt agendafria vi kan ju verkligen prata om saker och ting som de är i alla fall så som vi ser på dem sen kan vi ha rätt, sen kan vi ha fel men vi har i alla fall inte en tjock, dold agenda som jag ja, ser att... Ja, vara jag har en agenda. dold eller agenda i alla fall och det är ju få människor att tänka själva, det är väl våran agenda. Ja, det är, ja, det är en agenda Martin, men det är ju ingen mm. dold agenda, du sa ju precis vad <laughs> <laughs> ja. Ja. ja, men alltså jag håller med, alltså den här, den här nya tekniken med alla sociala medier och allting den har ju möjliggjort för människor som har en drivkraft. Att komma fram med det som de eh, brinner för. Och mm. jag, jag kan ju bara tala för mig själv och säga att jag hade inte gjort det jag gör på min fritid om det inte hade varit som så att jag under lång tid hade tyckt att våra konventionella medier i Sverige gör ett fruktansvärt dåligt jobb. Mm. Så att, eh, och jag menar, ni gör det ni gör med podden, ni informerar människor eh, och i Sverige. Uh, som bedriver medborgarjournalistik Och faktiskt lyckas förändra stora saker I det här landet uh, mm. Det är bara ett tecken på tycker jag Att vem som helst Som har lite drivkraft Och som har hjärtat på detta stället Kan engagera sig I olika saker och ting Och uh, hoppas jag också förändra saker och ting I samhället det, det är inte, Man ska inte tro att det är kört utan man ska, Jag tycker man ska kämpa på Och jag tycker man ska mm. göra det För att um, som idealist så har man så oerhört mycket starkare drivkraft än pengar. Mm. Mm. Mm. exakt. Så, men det folk kan göra är ju också att hjälpa till att sprida våran podd och, och er, er Youtube-kanal. Det hade vi varit väldigt tacksamma för. Än så länge har det inte varit något jättestort genombrott. Man väntar på den stora att det liksom bara ska strömma in nya lyssnare som tar del av budskapet. Men den kommer. Nu har vi ju 20 bra... Jättebra program så att när folk väl hittar till oss så kommer de ju suga åt sig informationen när jag övertygar dem i alla fall. Det är bara att, att köra på långsiktigt. Alltså man ska se det här att eh, om man vill förändra någonting i samhället då ska man inte förvänta sig en direkt fix. Utan man, jag tror att man ska se det som ett maratonlopp. Helt mm. Mm. Ja, precis. Det här är ingen, ingen, ingen sprint utan det är en maratonlopp. Jag då håller ju verkligen med dig. Ja, tack så hemskt mycket Jesper för här och tack för det du och samhällsmagasinet och alla annan bra eh, alternativmedia gör. Mm. Ja, tack, tack så mycket och tack för att ni ville ha mig på er podd det har varit väldigt trevligt att prata med Ja, detsamma ja. så får jag säga jag gör till lyssnarna och på återhörande Ja, jag, innan vi slutar där Martin jag, jag kan komma med en sån här liten tankfull avslutning igen Jag har ja. en på lager här Japp. Eh, Och eh, det, det är lite intressant. Ni, ni kanske känner till den här eh, sinnesrobönen. Men man hör ofta bara de första frasen av, av den. Och, men jag hittade en, en längre version av den. Men det finns faktiskt flera versioner. Men den här versionen tyckte jag var väldigt eh, tankfull. Och passar väldigt bra mm. kring det vi pratar om. Så att den går så här... <clears throat> Ge mig sinnesro att ac acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Låt dock aldrig min sinnesro bli så total att den släcker min indignation över det som är fel, vrångt och orätt. Att tårarna slutar rinna ner för mina kinder och vreden slocknar i mitt bröst. Låt mig aldrig misströsta om möjligheten att nå en förändring bara för att det som är fel är lag och normalt. Att det som är vrångt och orätt har historia. Och låt mig aldrig tvila på förståndet, bara för att jag är i minoritet. Varje ny tanke startar alltid hos en ensam. Mm. Bra va. Klok. <laughs> Kloka ord. Kloka ord. Mm -hmm. Ja. Okej. Okay. Ska vi ta avrunda där då? Så börjar det lagom långt. Det gör vi. Mm. God kväll lyssnare. Tack för att ni har, har lyssnat tackar Tack. kommer så ofta till mig Nu är allt borta jag fattar det ej Borta är huset där murgrenan klängde Borta är grinden där vi stod och hängde Lyckliga gatan, du som varje dag Hörde vårt glam En gång fanns rosor här Där nu en stad fortväxer fram Lyckliga gatan, du finns inte mer Du har försvunnit med hela kvarteren. Tystnad har liggen, tystnad har sången Högt över marken svevar betongen När jag kom åter var allt så förändrat Trampat och skövlat, fördärvat och skändat Skall mellan dessa höga husen en dag Stiga en sång Vänder, skingras för vinden Lyckliga gata Det är tiden som Är dragit fram Du får ge vika nu För asfalt och För makadan Gatan, du finns inte mer Du har försvunnit med hela kvarter Tystnad har liken, tystnat har sången Högt över marken, svävar betongen När jag kom åter var allt så förändrat Krampat och skövlat, fördärvat och skändat Skall mellan dessa På. För tänk, då plänker stjärnorna högt uppe i det blå. Det är så tyst och stilla, att sova vore illa. Jag vandrar mina vägar över slätt och genom skor. Och av dem följer mig, så sällskap har jag nu. Det sägs att de är tusen mil, och mer än då från oss. En brinner de med stadigt fen, en flamma de som blås.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 man borde inte sova när natten faller på Man borde se på fönsterna Man borde vara